پارکولا شاید اپا بندی اگر نرمول بکار دی اپا بندی اگر نرمول اگر پاول سموازیو کی یو موازیو بی چید او عمر رای دی قرآن دی نزول نولان دی قرآن سر موافق <تصفيق> را گرد ولی من اللہ و ان لکم کنتم تختانون انفسكم فتابا لیکم فتابا لیکم رجوع اکرپ تاسوبان لی وصحل الامر فتابا لیکم رجوع اکرپ تاسوبان لی الامر امد روجې آسانه کړه و غفاغن کومغ وکړه د تااسونه بلا ک فارتتن قې ور ته وړ کو سرته عمرې شو بایدې کفاه پ لازم شوه او چې خدا غفاغن کوم و نو دا چې عمر باې کفاه نهشته فانه باشر نه اوس جاې غ دوی سره وته غما ک على توي آغا كتبلعا كمقرر الله اللا تعصد بارا من الولد وقضاء الشهوة وابتغوا ما كتبلعوا لكم وكلوا واشربوا خري او سكي وكلوا واشربوا او خري او سكي حتى يتبين لكم ترديبه يتزحا ويظهر لكم يتبين يتزحا ويظهر لكم خري او سكي حتى يتبين لكم جو واضح ضائر شي طاسته الخيط الابيض و اسبنت من الخيط الاسود د تور طارنا بس دې پورې آیت نه شي پا او كلوا و اشربو حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود بيوسه به دې ذاتي عبي غنب الى الصلاه والسلام تراغي ويجي ما خد بال خلاند يو تور تاريخ يو تار او خوراك مکو د شپي او انور د اسمان نیمه راغله ولتلا تور تار سپین او سپینتاری او بالمجیدانه خاریدل من ابي الله صلوا و سلام ورته موسکیج خبره خبر يا مکيكلا وفاق امتيار کړا شي چې پیغمبر له صلاتو و سلام وصان داس باندې اغله جواب ورکو ورته انک اذن لغریز القفا انک اذن لغریز القفا خو بدر پلان سټي انک ایبن لغریز القفا یو طویل پک مونږه قال کداوکو ی عارف القفا دا دا عربو استلاوه صادفه ی تبعید القفا و ته کومه کوم کل سری ته ولد سرمن غڈالا تاسو نور ولد کوم کل سو و سرمن غڈالا سو سرمن غڈالا د تعبیرات له محذب غون تعبیرات محذب تعبیرات اوس مثلا یو ملګری دی یو ملګری دی هغه دې کول او چې څ سره تعارف کې خبره وانه ولیدا اچھا د دجله تیز وای دی کولو دې دا کوم ځانز بدغو نه تا وینم غونې دې سره بد غونې غني سره بد غونې غني نو له هاذا مهذب تعبیر به امونږه التا وکړو دلجی لک تیز اوري سوای دې لک تیز اوري او دوکه غوي حضرت یې زرا اونچا سنته نه ضرورت نه چي بهراه بهرا او کنز کول دي بهرا تیز زرا اونچا سنته دالګ اوچا اوري نو نبی رسول الله ورته انه كيف الله علي ساده سره ورو د خپل خېتی اوبیا زوم خېتیان سواد هغه نه د خپل کور د ګټو د ګولې تار جوړه او دیمه ما نه راځه چين نک اذا لعيذ القفا د دې اقتضاات دي بكي اقتضاات دي بكي اعتق عبدك اني ب 2000 اعتق عبدك اني ب 2000 څه اقتضاات دي بكي چې جورس پرد وکړه له دې ها ها سمعاته نو ما ګورېک لك ولې دې بے غب دکا غنی بی الفن سم کن وکیلی سم آتق ہو جو سلے دے بل تے ہوئے آزاد کا دا عبد خپل دے زماد جانب نا پذر روپائے باندې نا دا کلام مستلزم دے جملوله چې بے غب دکا غنی بی الفن رن بے دا عبد مابانے پذر روپائے خرس کا سم کن وکیلی بیا زماد طرف نه وکیل دے اعتاق شا سم آتق ہو ہو گئے آزاد کا اختزاون نس مثال نزلتاو میں معاريد القفا فلان طويل النجاد رفيو العماد كثير الرماد تصويرنا متوالك متوالك مولده طويل النجاد مولده كثير الرماد ورفيو العماد مولده فلان طويل النجاد دو فلامي کاٹی ډیرو دل اوس کاټي خو اغشته وایته کوم سر تورا ويزانديږي کاټي اغشته وای چکم سر تورا ويزانديږي نو اس دند سرېته کده د اوګه سرې کاټي نا دا اغا تو رو خوفز بکراک کش دو رو پایتا صال سوما تا قرص نوارت آن تور که بس آن بیان نوارت دو داری دو تور که دا فلانی کاٹی اگدادا فلانن طویل نجاد کاٹی اگدادا فلانن کسیر رمار دا فلانی ایرے دی رضیاتی دی نا ایرے دی رضیاتی دی مانا دا چه خشاک دیر اول دیر بلی او چه اول دیر بلی خشاک دیر سو دی او بخل ډېر کای او چې بخل ډېر کای ملمانه ډېر بیا تراضی خا متاویر کنه کی چې فلان کثیرور دمار د ایرو مارک دی نو نبی علی صلاتو و سلام علیه او ته ادي توې مګه ذلعریض القفا 66 ډېر پلن دی یا تبدي وقت د پلن ست مال کی مانادار چې د خوی ختیه بيض او ختیه اسود داخد او افق د آسمان نه عبارت دی او د اسمان او فوق سوربې بلالوئی چې نظر پی شي کولی صحیح شوا نو آغا خیطیا سوداو خیطیا بیز چه دا بالخ لاندر آگری دی نو د بالخ سورا دی او کوم بالخ چه آغا دمرا اوگ چې چه دا افق دا آسمان دا آغا لاندر آزی نو چې آغی بانی پروت سٹ با سورا غک نیخوا تا اختزاعات تی پکی ان... ان... انکا ازان لعریض القفا نو جبریل امیم را گئ فا کلو و شربو خورای اَتَايَ تَبَيَّنَ لَكُمْ تَرَدِيجَ وَاضِحِ الْخَيْطِ الْأَبْيَضِ وَغَطَّارٌ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ دَا غَطَّار طُورْنَا مُدَامِنَ الْفَجْرِ دَا بَيَان دَخَتِ اَبِيضِ تَفْسير دَخَتِ اَبِيضِ او دَا تَفْسير دِ قُرآن بِالْقُرآن مُتَّصِلًا تَفْسير دِ قُرآن دِ قُرآن بِالْقُرآن مُتَّصِلًا دِ وژنه فارسي او شائر وېچ مانای قُرآن ز قُرآن پور سو بس مانای قُرآن ز قُرآن پورسو بس د قران معنا د قران نه معلومه معناي قران قران پورسو بس د قران معنا د قران نه معلومه کومو غو اولويت دغه تفسير لورکوخه چې د قران معنا با د قران د سیاق څخه بس نه چې کوم ځای نه معلوميږي معلوم بالکل یا بغدول کوبل زیته یا ورمنډو بل زیته چې کله قانون کتاب شي وي د قانون کتاب نه د د یو سیکشن تشریح چې تببل سیکشن کې موجودي مبادر وکتاب جروسونات نو دیوچه ردو وید سیکشن فلا فلاني سیکشن فر هغه ولا کاندیشن کا هغه ولا شرط کا هغه ولا پروويزو کا اغليته شریک بول ولا چې کوم مفهم زين تراشي نو هغه قانوني فکر باندې زې مرادي ښه شو او کړه داسي کتاب د قانون یو کتاب د قانون یو کتاب لکه کانټرکت اګټ قانون ال نو مدارې یو سیکشن لوي یو سیکشن لوي نو هغه سیکشن صدر به د قانون یو فل کتابی د بل معیار دا غي یو اوردر روا دي چې غته د پره کاندیشن مانا منه در چې دې سیکشن ته شي موقوف ته د هغه پروتکشن په انصاف باندې اوس مین الفجر دا بیان ده کې ته ابس او استغمار لفه دی باندې د بیان مخه ته اسوډنا نو ترول کې چې استغماله لفه دی د بیان د کې دا خېتیه بیا زموږ راځي د صبر نه نه جوه نو راکېتیه سودنه مراد د شپې پیار شوه کومه خبره نه دا تفسیر د قران په قران باندې متصلا او بل د تفسیر د قران په قران باندې منفصلا سورې النساء آيات نمبر 27 وللات یاتین الفاحشه تمین نسائکم فاستشدو علیهن اربعا منکم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا والاتي اغخذي ياتين الفائشة تراتلوك زناتا الفاهشة راتلوك زناتا او فاحشة دا قبيح اقلا توي فاحشة قبيح اقلا توي او منكر قبيح منکر طويل منكر اغنى روابي چه په عقل قباحت نه معلوميږي په شر معلوميږي او فاحش اغق بحد چه عقل او معلومي ولاتي اغخذ يعتين الفائشه تا يرتكب الزنا چه ارتكاب کي د زنا مل نسائكم د خلص من نسائكم د خلص تاسنا فاستشهدوا عليهن من نسائكم د خلص نو دې تباره ولیکه ایل مسلمات خو دې چې مسلمانان ویو زنا وکړي نو دوی باندې دا حکم دا شرعي د بنافسکی په اعتبار د حکم الهي او هر چي پریاستې اسلامي کې خدا یا سره غیر مسلمان دی ناغه باندې دا حد جاری کیږي په اعتبار د قانوني دولي د ریاستی حکم نه وي ولاته اخذ یاتین الفائشه ترتب نزن چئر تikan قعا تزینا ملن ساها د خداقص توسنا فاستشدو علیه النا فاستشدو علیه النا تاسو قواہان طلب کے دو این بانئے باب طلب دو این بانئے فاستشدو علیه النا تاسو طلب کے دو این بانئے اصل مانہ کو دلتا رچ چې علیه النا قواہی دیو کہ دو ای بانئے سالور فلیشهدو علیه النا قواہی دیو کہ دو این بانئے سالور کسان خدا سند دا اشتراتو نصاب دا پارا دا دا سلورو نصاب پا که شرط دخوا سین دا تا استفال دا فائده کرل چه دا سلورو نا کموی بیدا نصاب نلے کدرو کسانو تا گوائیو کلا حب پی نجاری کیگی فستشدو علیهن نا تلقی تاسو شعادت دا سلورو کسانو دیبانے ملکم دا تاسو نا ملکم رجالن مسلمونا عاقلونا بالغون فیما یتغلق بالحکم الالائی ریرجالونغا کلونه بانې غونه فیما یا تغلکبل حکمت دوول که حکم شرغیتې بار سرې مسلمان ته متوجي نو بیا د شاید اسلام په کی شرط دی او که حکم حکمغ دوليوي ریاستتیې بار سرې ناف کېږې ممسلم بانې نو بیاشهعادت کې اسلام د شاید شرط نه دخواه بیا نصراني ضره ځنا کوی څور نصررانان د غریبانې دوک ګې قانونی دوولی بانې راځي فین شایددو کدی ګواوکافامسیکو نه احبیڅ نهبلکې داښځې ف بوتې ب بوت البیوت. نهاد د د ښو خپل کورونه دي نو نظر بند ساتل دي چې خپل کورې نظر بندو سالی او یاد د البوت نه سجنو المملکهراتدي د ملکت په کې کې او سالی خ دا تو فون الموتو شی قبض کی دی خضول مرک یقبض هنن الموت نبی تشریف لکے اے یا متنا تبغن دی پا تبعی مرک بانی مریشن یا متنا تبغن حتی یتوفا هنن الموت تردی پوری شی مریش دی تبغن او یجعل اللہ یعقرضی اللہ تعالی دی پار سبیلا سلارا او یجعل اللہ یعنی او یمزل اللہ لہنن سبیل الحد او یمزل اللہ فیهن سبیل الحد اوز دا آیت مبهم چه حد ولنی نازل زانی خزیلا اوز دا آیت دا آمو فسرین پنیز منسوخ تا پا آیت دا سورہ النور ایوی دا آیت منسوخ دے سورہ نور آیت نمبر دوین الزانیتو والزانی فجلدو کلا واحد من همامیت جلدہ ولا طاغضكم بما رافت في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين الزانيه ما نا التي زنت والزاني ما الذي زنا هل فلان شيء اسم فاعل داخل شيء لا دا كامل افلامي اسميه حرفي لا اسميه وما نادى الذي وذا التي زنت والذي زنا اغا قضا چی زنائی کردہ واللزی او اغا صری زنائی کردہ قید ورس رو لگوی ازا کانا غیر محسنین ای ازا کانا غیر محسنین چی دا محسنین نی سواس را محسنین نی او شرط دا احسان چی محسن بکلی شرط دا احسان عقل دے. بلوغ دے اسلام دے وکوسنه کې ورته وړي کې ځاکانه حکم او نه دې ځاکانه حکم دوليانه چې په اعتبار د میونسپل لا د ریاست د قانوني نافذ کینو غیر مسلمانان منافسکین او غیر اسلام کې شرط مليخه او بل شرط دا دی چې قادر وي د پجمه باندې بل شرط بی بی دا دی چې بي بي موجود وي او هغه محل صالح به پاره د جماوي کا بیماري په داسې انداز چې جماور سره ممکن نه ده او بیا ښاونځینه وکړه نو بیا دې محسن نه دی خه یاده محسن نه ده بلره جمله کیږي او بل شرط پکې دا دی چې دې وبيبي اڅټګن وی په یو ځای باندې او کدی خدای کال شو دوباره تللی او خو دې بل تره اوه ننځینه اثر درځو نو وعده کړی په ښاونه دی محسن نه دی شرط ته احسان نه دی موجود پنيز د امام سره سپوښ ها اذانیته على خلچه جنای کړی دا او زانیه سره چې جنای کړی دا ازاکانا غیر محسنینی فجل دو پجل دو وی واحد منو مار واحد دو دی دوانو نا میا تجل دا سل دوری اکلا واحد دل قید دیر پار چې چه دا میا تجل دا دا با نافش کیگی نا پا زانیینو بانی غلا سبیل تقسیم که دا سی ویلی چه زانیت و زانی فجل دو ہو ما میا تجل دا نو دیا پانزوز کولی یا په دونیس بات ایک بانی چه لیز بس لحظ دل انسائن، نا اللہ تلا دا خط سخت مکرا، چو دو اکیلانوں پر جگرہ پیدا کی، تاریخ بادالت کې لگیا، اج جیوے لی فجل دو، فجل دو ہما میت جل دا، جی خدا چونکہ سنف نازق دے، احقوق دے، اغا کم تر دیر نارینا، لہازا دعظم و اکیلم دے دے، دیترے تین تیس کولے او دا چین سٹ یا ستا سٹ یا ستی سٹ دیر نارینا تو تقسیم فائدہ کئی، نو الله تعالی کل واحد به چې تقسیم مقسم نه فائدې کوي ښه استقلال فائدې کوي مې اجلدا د هر فرد ځانې او ځانې لپاره او دلالتانه ته د معلومه شو چې دا مې ته اجلدا متوجي دی هغه ځانې ته چې ثابت شو هغه باندې زینم په شواهد یا په اقاريرو په گواهانو یا د خپل سرور اقاررونو نو سپته ولګې دا آیت سور نور وال نازل شو من ابي عليه الصلاه والسلام فرمائل منبر تو خطو بخضوع مني خضوعا مني قد جعل الله له النسبيله قر ا غيات متستويت معني ما فور انجي قر ا بس پیغمبر اسلام تخپلا ان غيات منسوخين و قد جعل الله له النسبيه دراغيت تشریده دراغيت تبسيره خدا وعده کړو چې سباله بلرز لافت بعد کال بعد وکاله بعد تاسو خبر خبره ورځکو وِخُضُوعَنِّي خُضُوعَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا زدک ایمانا زدک ایمانا خدای دوی دو پار اللار پیدا کړه سلار البکر بالبکر جلدومیت و تغریب و البکر بالبکر جلدومیت و تغریب و غامل وَالسَّيِّبُ بِالسَّيِّبِ جلدومیت و, و, و, و, جلد و, و رجمُ غیر محسن سلکوڑی یو کال جلاوتنی محسن سلکوڑی بیا پا کانو ویشتل اختلاف پیدا چیز مونگا دا شعافی و میسکی شعافی سی بای تغریب و غامین دا پا جمله دا حد غیر محسن کی داخل ده پا جمله دا حد غیر محسن کی داخل ده او مونگا دا شیع ثابت ته پا خبر واحد او زیادت د خبر واحد پا کتاب اللہ بانده دا جایز نده دا کنا مترادف تا نسخده او متواتر په خبره واحد مانده ثابت قطعی پا ثابت زنبانی منسوخ کیگی نا دو تغییر دا خکم ده زیادت تا پا کتاب اللہ بانده زیادت و موجود دا تغییر ده نا غوی دا تغریب و آمن بیاسش ایرچ نبی علیہ السلام ہوئی نمو جمع ممکن ده جلد و میاتین دا حد او تغریب و آمن دا خکم سیاسی ده تغریب و آمن دا خکم سیاسی ده بسکریس نری پاور م سو سو اټ فراي مارټ ورکي د پینشمنت علاوه بیا وګور هغه مارټ څو سزاري مارټ ورکي د سزا نه علاوه اذا چې دا سړی ډیر کنن او ډیر خوشامدګر او ډیر چاپلوس او داسې udaasi او داسې موږ دا جج دیسکریشنری پاور لري موږ مل بهلا ګرځي په خپل فیصله کې مجرم له بهلا ګرځي په خپل فیصله کې مجرم له بهلا ګرځي څو ځخ وی لا ځل لا اوس هغه په کتاب کې سبوت او کتاب کې سبوت دی او ټول لا ګرو ته نارس نو بیا چې هغه افسر ته سړی ګوري نو نفرت فرت نه فرت کوي څه کوي ته راځم او طالب جګړي کوي عدالت دی چې دا داس دی او داس دی او داس او دا هر شو په سی بل عاشي وي تر بوتو سره خلاف مول مشتاق فیصله ور کړه هغه کې داس لیکلی هم لا داس دی او ور کاړو نه کودله پته نشته هغه پر کمنټری پکې له د مستقله چې د 10 د 10 د 10 د 10 د او پوینت سکور د مستحق د دی پاور دی امر او ورته او وګوره به خلافا هر رشدی زمانکې غیب په هر کیس کې کی تغریب او عام نکو په خاصو مقدماتو کې به زناکار د اصل کوړې ور بیا به شار نو وشته ز هم ديونه نو ورنځي شو بل خار کې و وسه دا دې لپاره چې خلک ته برت ولې چې به کور نه بس کني نو حضرت عمر رضی الله تن دور کې یو زناکار اخوذ جل او تن کړو ما چې شو غیب بل خار کې سم بازارو لګو غیب بل خار کې سم د خرافو بازارو لګو نو دا ته دا آرډر به بیان کړو ښاګه دا خو غوګل <سؤال> کلا او چټی ورکولې زمونږه نظر نه هم پناشو دا دا ژر کايته میټه د دکانو ښاګه زمونږه د علاقې یو چټهونه مولاو نو په خو په پهور کې به خبر څه دلته موجود و ښاګه دا لاور پښان شایمالې پښان دلته او محلہ موجود و نه کېبدا ګنده کیو دا خزي او پکې ناشته ني نو په دې په خو کې خدارسي ځاله او مستقلی بازارې اصل لوخو بازار سړې ورچې کپړو بازارې دبلس بازارې دبلس نو چټې موږ را په دې بازارونو ګرځې چې دا کپلو دے دا لوخو دے دا نو په دې بازار ورنه وتا او دا داخلي په کینار سینډې ته و تاسو خلاصو غوړ موږ کا موږ ته عمر وې چې دې ځان له مستقیل بازار جوړ کا نو بس و دا اڑدل دا واپس کوي ښا نامري بیا هر ځای مکو نو شافي څه دا خبره تاسو تاسو فخ نشوه نو موږ ورته وټیږه کپدلی ته شفي نکيږي نو دا کوم حديث باندې تخریب وعن ثابتين کوم حديث چې تغريب وه من ثابته مې بعيني په دغه حديث کې ستاپه مانې دو ديخه په دغه حديث کې ستاپه ایمانه به قبول او رد دوه جدا جدا دي او په دغه حديث کې چې وسيب به سيب جند 100 او رجل سيک جناوكي نو څل کوړي ورکه بیا پکانوړي رجل 100 سره څه کې د مرجوم له بړون به څل کوړي ورکه هغه وایي نسل کوری خو نو ورکو نن ورته فما هو جواب او کف delay dumaytan ke che kam jawab kano tagribo amin ke jaan la sabit ka zamun de taraf na bazung jawab dikwa koi jaldu maytan ke takam ta'wil ke na bar ta'wil pa tagribo amin ke zamun jaanay bana umama us de baat ke yo masala zarajmla taru sabit musbat te au kana de main shaa Allah zarat par banayob ya waya dar dwar distar chut gaya ye qinayat fayda na au daril lete dar waada ابو حليمان ساري سره موږ د یو کسیادت دا مفيد مفید دی مفيد یقین نه دی فايشوه بیا به دا نوکتور سره بزرګه دا بیا ساتي چې لم اډیدو مکتوبا الا مع ابي قزيمت لم ساري يا خطولته مکتوب بل چا سره نو بیا دغه نسخه حضرت ابو بکر سره پروته هرتي ابو بکر نه باندي هرتي عمر سره وا حضرت عمر نه بعد دو مومنان مو د نبي عليه السلام بيبي حضرت حضرت حفصه رضی اللہ تعالی عنہا سربہ امارت پروتو حتا چې زمانہ د حضرت عثمان رعلیہ رضی اللہ تعالی عنہ او دادریه استونہ چې اوس هم په قراباق باندې ده ارمینیا او آذربایجان دحضرت عثمان دور کې فتح شو دواله ارمینیا او آذربایجان بخاري کې په دغه الفاظ راغلي حتی فتحله ارمینیا او آذربایجان مدمنت دا صحابه او قررا موجوده وقراءتنا را یو صار اختلاف راهي حتى كادوا يقتتلوا كرم دیتہ چې دکينات په با اختلاف باندې فرقوالی د دولت بشي او بل ملک فرقوالی یت مرحله په یو یو مساله باندې یو بل ملول دغه فرقوالی توګه په یو یو مساله یو بل ملول اساس او اصل ته نظر نکوه دته څه وای فرقوالی د واش دې او نشته او وروخته وای تاسو به د غور ته دو کم وه م موکې نه غیر مغوبلی م دوال <سؤال> او غیر مغوب عليه ماللي مکای هغ که زما په دو ات د مو جګړه کو د سره مد زمون کوملهظه دو دواهلو ص شتخه ن د مار جګه خلاصه شوه. خه د چې مو د کو خلاص دی اوسمونږ دا کارمون خلک د مده متفر کوو خو چې د دوه ات جګه سرتهور زه خو چې دوهله ممس ی او د دی دین نه متنفره کو خو ته حلوا ولا مسئله یو ځای ته ورسو اړ دین نه متنفره کو خو ته او مولا ورېدو انا ورېدو ولا مسئله یو ځای ته ورسو نو دلته چې سمړ Taliban راغلی انور راضي مخ کې نه پوې وای مخ کې نه چې ګولاوه دا درس ګورې د سیاسي فکر درس دی درس سیاسي فکر درس دی د کده جګړې مغړی نشتا هلای چې ته بازی راشي درس ته تیز تیز ما کې ورې فنوت په زدوا کې مو ورته تعال خوانره کیته مکه وا سو په کې داس راشي خو یا ان فجزم جمعات ګورونه ته په صدوان مګی ته مونږ وچې ستاسو خوخه نه تي کاور مسکنه په ور په سکه الحمدلله زمونږ دا کله واحد کله دی چې مونږ دې چې ګړو ته نه پریخودي دې چې ګړو ته مونږ نه پریخودي دلته کې او کا فرض په صد او دعاونه کې څوک نه ته صحیح وا او سنت په نه او خلکو ته چې دعاګانې کونکو څول نه نه وې جو ولیکو ده داوس یزانو ملیانو دا غي مناظره او پتي چې عيسان عليه السلام په کوم شپوانه کفارتن خدای سنيب کو نو چې ده په دغه شپوانه مخام خمبره وروډه خړلې او په پتي یې خړلې و په دې جگلا یو بل کافر کو یو او دی کې پی شو نو بس د قسم ملیانو ته دېوال سره درګي دیوال سره درګي په پتي وروالو مدرګي خمبره وروالو مدرګي خمبره ولا په پتي وروالو دواله درګي اټول نه ستول لري کلو نه فتنه, تعصي. فتنة تعصي. امریکای د نیو ورلد اوردر پاساج باندې په دغه مارچ کې په 10 مارچ باندې یو ډیاروس نو کاتي چاټر ریلیز کړی دی چې موږ خپل تسلط برقراره څنګه ستو او اسلام چې بټورین زغم مقابله دروړاندې کینونه کوي به به څنګه تاسو تعالځګو هغه ډېر په خان خلک دی نوې تجزیه کوي چې مسلمانانو کې دوه قسمه خلک دي یو ریلیجیس میند مذهبي او ګیم سیکولر میند لا مذهبي چې ديو مسلمانان که مذهبیت له حاکمیت نور کړي مذهب له حاکمیت نور کړي د تویش سکول او دغه مغریشي مسوبه له حاکمیت ورکړي نو دې ریلیجیس یا مذهبي نو یو مذهبي دي مړه دی قوت پاره پاره کولو د پاره د مسائلو جګړې دی ولپ کړي او یو لا مذهبي نو د هغه قوت پاره پاره کولو د پاره د قبایلیت او د قومیت جګړې دی ولپ نیشنلزم اوټرائیبلزم اغېلې جګړې او قومیتو پیدا کوي او دېلې جګړې په مسلو پیدا کوي ځکه چې وحدت رانش د مسلمانانو کې وحدت راځي نو د امریکای بېړه ورکې کوي نو دیو چې موږ وایو چې تملګړی نه پوي خو اعلی کار د امریکای جوړه تا پوي نه خو اعلی کار به چا جوړي تا پته نشته اوسه کپتلې ته کومه مقلې کومه مقلې کمه خپل سره پدینې پوي د حرکت دې फायदा چاته نه شي مسله ده ځمون جماعت طرف نه درغاو بس د心理و او سيكولوژيو دي ورمازه د مسالې نه کوي فاينال الله و انا الیه راجعون ځغلتنه پیدا کيده صحابي د خزيفه ابن الیمان رضی الله تعالی سنو سونو مې خزيفه ابن الیمان د مقبره تو ورغلیم رضی الله تعالی عنه خزيفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه د مدین کې قبر مبارک دی اور سره خوااتہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ قبر دے اور سره حضرت جابر ابن عبداللہ دے نو حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ دے راغے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وی وی جن او بعد دے تر رسیدل دے چیو بل ملکی او لفظ ورتووی ادراک حاصل امه ادراک دے امتو کا یعنی دی ہلاک تر وان دی تے کا کا دا ادراک کو وجود ولور کا تو فرقویت نہ امت پہ اشارہ ادراک تے امت تیت جوان ورکول لی دمرگ نوادی اذرک حاضر امت دراکو کا لہذا اذرک عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اغبیار او بلزید ابن ثابت او ورسر اے بل صحابک عبداللہ ابن زبیر او بل ورسرک سید ابن العاس او بل ورسرک عبدالرحمن ابن حارس ابن حشام سلور کسانو دسلور تنانو یو کومیٹی جو رکرا ستینڈن کومیٹی انگو تجدید اصطلاع کسو سېنټ کی سټانډینګ کمیټه او قومي سمبلي کی سټانډینګ کمیټه نودا قران کریم کی جمع او تدوین کی سټانډینګ کمیټه صحیح شو د دې سټانډینګ کمیټه چیرمن حضرت ابن ثابت او ټول انسکي چا سره سمروی و ادارې جمع کيده قران کریم او حضرت حفصه سره کوم مدونه نسخه پرتاوه هغه امراغوسټا دوی ته اوس قران په یو ځای جمع کای په ترتیب باندې اما ترتیب چې کوم نبی له سلام او سلام نزد نبی له اسلام په با واقعي دګه سره وي چې د صورت سورته په ترتیب په اعتبار سره دا سوره اتوبه ده دا انفال په څیر لګېدل دي نو ترتیب دا کوم چې موجود د مور ترتیب عثماني وو چې تدوین د دې ترتیب دغه عثمان کوي نور دا ثابت به لوحې دا ترتیب ثابت په څیر د نبی له سلام او سلام باندې چې دا سوره دې سوره په او ورته شيءا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيء كلا ستاندنگ کمیټه کې ممبرانو اختلاف پیدا ش بل <تصال> لفظ جدا سړي نه دي د لفظ یو صحابي په نبي له صلاتو والسلام نه لوسته مالک يوم الدين بل صحابي بل لوسته مالکون يوم الدين بل صحابي بل لوسته مالک يوم الدين بل صحابي بل لوسته مالک يوم الدين بل صحابي لوسته مالک يوم لکه بوخاري کې دلته حديث راضي لقد انزل القران على سبعه احرف په مختلفو لغاتو نازله او اول ما نزله بلغه قریش روم باندې لغت نبی اسلام ته او قران کی را تا لغت بدلچاو قریشیانو زکه بزات اولين مخاطب دي باندې قریشیانو ښا نبی اسلام په خپل قریشی یو نو ورته چې اختلافو پیدا شي زید بن ثابت قوم سويله دا وزره وره قریشیانو یې چې اختلافو پیدا شي نو ورته فكتبوه بلغه قریش هغه لفظ بیا بلغه د قریش لکی. وانه قد نزل بلغتهم اولا فك القرانه ولن نازل ذي بلغه مانو نسخه وليكله سنور ويروى خمسه بنزور ويروى سبعه وهو الاصح ونسخه وليكله ابو حاتم وهي روايه ابو داوود مختلف سبوت دار الخلاف يوي الشام وليغلا يو یو بحرین تا یو کوفی تا یو بسری تا لیکن پیخور تا کوئیت تا لاہور تا کرا مرکز اسلام آباد او یو نسخے پر خود مدینہ مونو رکے فیڈر ایڈیا وخا او صدرت عثمان ام رکو او ٹولو باقی نسخو نو دو روایت رازی ایو حضا او بل روایت ایو حر رکا فخا موجمے بانے یو او بل روایت این یو خرقا وحامو ملے نو یو خرقا ریز ریزے گئی خرق او دویم روایت یو خرقا چو او دی سوزو لشی ابراہیم یو عالم دے اغووی تحریق دا آغا کاغزونو چو کم که اسماو اللہ لکلی دا مکروع عمل او ابن بطال وی دا جائز دے زکاوی دے سارا کاملا مخورا شی تحریق سارا نو دا کار غرس د پاملیدونه بچی دیو جن د علما او ته د کی په مختلفی دي بعضی علما په قران د زړو بو سیده نسخو دا غی اغراق لري د ریاطي ورغدي خلوی د ریاطا چې غاله تاته راتو امکان او بعضی علما دا غی تحریک گي سودي او بعضی علما دا غی دفن کړي په مقبره کې له دوغل ورته وکني اکی ورخخ کی بلشي بل بحث ده بحثونه مبرخه بل ورګه وایي سو سو بحثونه مولې کړي تفسير القرأن دا ما اخص ده د فسرنه فی او سین یا سین او فی چې په میزان د عربو د فائیں په ځای راشي فسر یا سفر نو دې ک معناوی د کولا وېدو د کشف او تفسير الکلام دې ک معنا کشف ده سفر ته سفر ځکو وې شی کشف د بلاڈی رو منازی رو پا کیوشی را خطو تا اسفار الفجر زکووی رو سی دون پا نو تفسیر الکلام پیدا کردن معنی سخن دا معنا پیدا کول او دوی معنی وا کردن چیزی را وا کردن کلاور او پا اسطلاح کے تفسیر علم یبحس فیه من کتاب الله من, من, من, من حيث انه يكشف به مراد الله تعالى تفسير هذا علم به چې بحث کول شي په دې کتاب الله نه خو راځه په کسي خاص په آیات لې لبالني خاص په آیات لې الاطلاع على مراد الله القرآن آيتونه کې غوپې والدې ده پاره چې د خدا مراد معلوم شي چې علامون با نسك ورغوري المن يبحث فيه من كتاب الله من حيث انه يكشف به مراد الله او موضوع تفسیر اخو معلومه ده قران هیده زه که بحث پکې له سنه کول شي علم یو بحث من کتاب الله او غرض او غیر تفسیر الا اقتناع على مراد الله واصلاح العلم والعمل يفسي مشاغله الدارين اخو باه کومراد پوشي شي شي اسلابه المعاملات او الدارين دا وصادت التناسب شي ده تفسیر بات کې دو امور نور دي يو تاويل او بل تحریف تاویل اول یو اولو باب تفعیل دا آل یا او آل یا اولو پا مانا دو رجغا نو اول یو اولو پا مانا دو رجغا نو تاویل پا مانا دو ترجیغو ترجیح نا لغوی ترجمه ده گردانی دن کلام الظاهر با خلاف ظاهر کلام اڑول دیدو ظاهر نا خلاف ظاهر دا او اسطلاحاً صرف الکلام غن الظاہر الا احتمال غیر مخالف لکتاب اللہ و سنت رسول ایتا با تاویل ویقا ایتا خبر بچارتا مفصر میلی کلی خلق کل اوی پکی ویقادی سے پکی دا تاویل کلی دا کم مفصر دیکرے میں تول خبر مفصرین کللی کسی و منگا مکنکو گنا اخیر منصد در رو رای قرآن تناسی تش صرف الکلام غن الظاہ جری مخالفین لیکتاب الله او سنت روا رسول تعالی قران کې هغه ناروا دي چې لیک کتاب الله او سنت رسول الله مثبتات او سره خلاف وي چې دا غیر مثبتات او خلاف ني یا قران کلام قدیم دي کلام قديم معنا دا چې هر دور ته قضیه پوره لم تک ترين به زمانين وهي تخبرناکم خبر چې کو دا ورن سريات ساتي وللمعاد و عن عاد و عن ارم او بل شي دې ورسله تحریف تحریف د هرفنه حرف وې ترفته ومِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا حَرْفٍ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ لَا تَلْوِي سَنَانُكَ بَازِي داسُم کپاکلشتا دا. یَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا حَرْفٍ جدی د خدای بندګۍ کۍ خدای بندګې د میدان ته راګړیګی نه په دې سنداو په طرفي د بندګې میدان اصل کې بندګیا غدا چې سړی د بندګۍ په دې میدان ورغټ شي و من الناس من يعبد الله على حرف په طرف ولړ ګوري احواله ته ګوري ان اصابه خير ونتمع به که ورته څخه خير د دنیا ورسي نو دې مطمئن شي چې بس په دزايفه ته کېدل پکار دي و هنا صعبت فتنه او کله دین کار کې په مصیبت راشي نو انقلب على بس بیا فشار شي څنګه ورغښې خو نیو په پو پوله لو بیا پشال شي الله تعالی خسرت دنیا ولا اخرت دنیا هم تباشو ځکه سره مؤتمنت پاتنه شو اخرت هم تباشو ځکه د بندګې په میدان ورګړنه شو زالیک او ورخسران لوبي دا چې قران لګي تاسو ایمان ورته دارید کیګ نه ها تاسو ایمان ورته دارید اچھا قران دیره دیره پاره چې سړی پکې بصیرت پیدا شي اوف الله اکبر ایمان ورته دارید یو چې څومره فطري انداز سره الله تعالی لگید. بس عمر عجیب بندہ سره نقشه پیش کړي من الناس من يعبد الله على حرف ینصابه خير ان اطمئن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره دنیا زکته باشوا تسلم وتمد نش دا و دل ایسو ګته دیمان نکي سړی پهونی تپلیکی چې لره ګولونه ننګره بیا د جواره ميدان تناسخه خله بيغه ماسا خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين دنیا کې مته مات پیدا نک د دنیا ته آخرت اخرت خو زکه ته باشو چې د بندګې میدان ورګټ نشو په پوله ولاړو څنګه چودري څه د پاکستان تصویر ور کړه او چودري رحمت علي د پاکستان دا تصور دې ور کړو څنګه پیر اه نحرف دا په معنا طرف دی او تحریف دا په معنا تحویل او د تغییر دی اصطلاحا معنا به صرف کلام غانه ظاهر لا احتمال مخالف لكتاب الله وسنه رسوله اول کلام دې زائر مداصې احتمال تا چې مخالف دي کتاب الله رسنت سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دا وصولي مباحث کو قران کې موږ یو ګونه بصیرت پیدا کیږي تاویل او عمل ممدوح دی باعث ثواب دی او تحریف عمل مذموم دی باعث عذاب دی او ده تحریف په کې نبی صلی الله عليه وسلم فرمایلی چی من فصر القرآن برائیه فلیتبوع مقده من النار چاہا چی قرآن کے تحریف کو زاند پارے دوزخ کے زائے تیار کو بل بحث ترق تفسیر القرآن وانواعو اول لن بنائیں اور تفسیر القرآن بالقرآن دے بے اخپل کور کی دو زائے تو منقسم دے تفسیر القرآن بالقرآن متسلن او تفسیر القرآن بالقرآن منفسلن د اول مثال سوره بقرا آیت نمبر ایک سو ستسی یو سلوات یا او مکتو اوحل لکم لیلت السیام رفصو الان سائیکم اوحل لکم جائز گرزور شویر تاسد پارا لیلت السیام پشپد روجو کی عرفصو عر الان سائیکم الرفص لغه هو الكلام عند الجماعه داغه تکلم به چې د خاص وخت دا جوړکم تکلم کوي نو کینه ال جماعه جماعه دي ترجمانه دا, دا جماعت کنایتا مراد دا وهل لکم جاهز ګرځول شبری تعفله پارا لیلت سیامی پشپدروجو کې عرفسو عرفسو اجما قول اعلان سايکم ببيانو بي سرا غُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ بَيَجَامَةٌ تَأْسُدُ پَارَا وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ أَوْ تَأْسُدُ جَامِعَةٌ دَيْرُ پَارَا غُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ کنایہ دا دکامل تعانق دا چې تعاکس نو ګوید بعد ازي من دی ګرم تو دی من تو تو من شو او من جا شو دم تو تن شو دی تعاکس نو من دی تودی گری یا جاندو قالد جسد دوئی خدایتینا تعبیرو کو پہن نا لباس لکم و انتم لباس لہن نوانے چیدان دا دوئی ختمت خواه دوئی او ثنویت دا ختم ہوئی وحدت راغ دا بدن دا هر جست قاضا ہوئی دا, دا بدن دا آغا جست رفا نبی صلی الله علیہ وسلم اوئی پا غصد جنابت تحت کل شعرت جنابت چونکہ ہر مسام زان لپا خپل ل د دې غسل د سایر بدن فرض د غسل جنابت کې ښه خبره پرکت سر تعلق ساتي او هن لباسلکم وانتم لباسللهن کرابو تعنقن یوا ا دې مانه او هن لباسلکم وانتم لباسللهن تاسو جامې د دې پارا ا دې جامې د تاسو د پارا نو مانا ای دا فلا تحتقو ستر نسائکم واللاو حدق نه 17 ازوا هن نه فلاتتو حدکو 17 نسا کوم ولای حد نه 17 وا نه تا سره دوی دو جا دویید چا جامدهنااسنه چې توس کې ناستې او دوستانو سره د خپل ښې خبرې کېه او غه په مفل ک ناست اوغا خپلو صحيلو سره د خپل خاون د خاص کېفیت تشکرې اخوستا میاین عاشق و معشوق رمزید کرامن کاتبی را هم خبر نیست اخو داس رمزید چه کرامن کاتبین تیم خبر نشی خواه نوستبه لگی ای دوست بازی وی داس بی غیر کنی داسی نو دادری دلی خواه دادری اب بازی وی به بی حیاء خواه ادخوون که فیاد زکر نور خلوتا اخوون لگی ای دخپل خوز که فیاد زکر که پردون آری نوتا اللہ تعالی ای داس بنا که وی خ دغه کشف رکه خو د احوالو دمره خبيث شه دي چې الله تعالی زموږ خالق ته ټولو کیفیتونه عالم دي ناغم د په محاوره ذکر ښه دا چې لمن مرې تورایکی وړو خبره چې وهن لباسو لکم وانتم لباسو لهن موږ په پختو محاوره کې دا شي خبري کوله دا چې په مبهم غونې الفاظو یې موږ تورایکی وړو لغه څه وکړ تورایکی وړو تورایکی وړو معنا څه پکې نه یا ته چې وهن لباسو وانتم لباس لهم او بل ما نه لا ځان سره یادوي چې کیسه کیسه وګور بیا نه بس بیا بزګ مخه یو په قران خلاص او. ما ځکه تاسو ته وایم چې بس په د اصول کې مو دا قران دې سره شروع کړی هغه سره ته ورسو کوله بل دا سره دی سره تر راسو او هن لباس لكم وانتم لباس لهم لباس موجب زینت د انسان دي د انسان د بربند کو د تاسو بربند ترکو شان شه بربند انسان سره کتو شانشد شوکور ورته خالص یو مصیبت ده نو لباس موجب د زینت ده د وژنه په لباس پټ خلک موهذب غنل شي او د لباس ته بربند خلک دا غیر موهذب عناجی په دې تاریخ کې او شير ازي سټون اير اودورده وای پتھر کا زمانہ سټون اير ا ستاوي تاریخ پری استار کا زمانہ نو پری استار پیریډ انسانان به په کې د بدن په ټولو لوړ ورسره کپړه دوا د کپري صنعت نو په تدریجه سره خو کومل سطر نو کامله پردہ وانه پری ساري پیریوډ د زمانه ترقی وکړه نو انساني بدن ته کپړه واچوله نو د دې د ترقی ویل کی نو اوس بیا په شادهړه اوس د سوق ځان ډیر پرموند کې نو موږ ترقی وکړه او علامه د رجب خبره کړي چې قوت افرنګ نه اس جنگو رباب نه زرقص د ښځارانه به حجاب ای وروسته ترقی کړه به پر خپل حجاب چې کې نه ترکه یو پتا سر کېږي دا پر بند ګرځي نه زه رقص او د ښځو به حجاب قوت افرنګ از فدس وزهمي آتش چراغ شروز نه ست دا ول چې ترکه کړه په مفنه کېږي نه مونږ اوسه مفن کې به هغه مقابله نه کړ او په دې غړي نه نه په حاجه کې به دې هغه مقابله مونږ غلط شي یوغه مونږ غلط چې کوم د ترقه بایسته نه هري شي نظر نشته چې یورپ دلته ترقی کې په څو غلا چې یورپ دلته تر په پس... او چې کوم شي هغه باندې نفسانی خېشاد پوره کوي نو موږ وګنه دا یورپ دنا تر کې په دې وکړي چې خزه بربند وکړي یا بیا آیا شو دې یا بیا اوس د امریکا تر دا په ټیټم ټکنالوژي دا کډ د بلینټن د د بل کلینټل د په ختمولو باندې ده پرني ویلې د ګې بین ده بس ده گئی بین خاتمو هم تازو گئی بین پی جا نئی؟ ده گئی بین بیادن دپو سو لوتیانو عمل لی خدای بی خواستا دا لوتیانو عمل لی قانونی تا حفوظ ورطور کئی خواه د دنیا تور مشرحل چی دیو بو لوتیان جوڑی گی خواه گئی بین خاتمو هی خواه پتر اک نلیباس مستلزم زینت لا نهن نلیباس لکم دا خذ زینت د تاسو لپاره دی او انتم لباس له لنا اتاس الزینت ایذو لپاره نو بغیر خاون د بی زینت اخاون بغیر د خذي بی زینت انتعادات القران من بین سایر کتب الهادیه ټولوا اسماءه کتابونو نه او ان ځان به امتیازات بری ولومبریم دیو از جلدور كتابنا دفعة واحدة بشكل كتاب مكتوب نادره القرآن قريم دم لاقعه و دم حاله تمناثبه تدريجا فكلامياً دعا رسول الله صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه نادرلی مشরিকین مکاوف ییراځوته لو دا نو زر علیه القران جمله واحده او یبودا ییراځوته چې لم نخمن الاک حط تنزل علينا کتابا نقراه مكتوب بغار له نو دینی ورسره احمد چې ټول کتابونه د الله کتابونه او قران کریم دا, دا اللہ تعالی کلام دی او کلام دا صفت دا متقلیم وی. موطوفی دا کلام فا آغا صفت چیکم صفت دا متقلیم خلوی. کم متقلیم حادث وی. نا کلامی محادث وی. او کم متقلیم تا وی. نا دا کلامی م تا دیم دی. معاقید الالی سنت دادا یا الله تعالی متکلم کلام دی او آغه کلام چې هغه مفهوم ته صفات د دې د ان باندې او سایه په ور دي یو جرمه تعبیر دی او آیات حق من الرحمن مقدسہ آیات حق من الرحمن مقدسہ قدیمه صفه الموقفه الیدوی ایا تو حق مین الرحمان <سؤال> المختص قديمه صفه الوجود في القدم لكاسن کي الله موسو په صفه د کدم دا کلامي موسو په صفه د کدم او د دې کدم حاصل ده تکو ورته وړاندو په سويشي لري کوي لم تختر بزمان و هي تخبرنا لذا اياتو تعلق بی او خاص زمانی سرده دی لم تک ترین بی زمانی و هیل تخبرونا غن المهاد و غنهاد و هل او مزد دا ما تضیلو تا دی چی قدیم گرن موجب تعدد قدماو دی او تعدد قدماو منابی دا آقین دا دوحید او شیف فیده جوابه تمون دا ورکو چې تا او دوت د زاتو دا مونږه کیداه کېدلو توه دې نو دا ته پټې خو نه ولرده تو دوت د شپاتو کډیمو مونږه کیداه کېدلو توه دې څنګه وایده چې صاحب دا مو هم راځي بلې دې چې کلاصه د نو دغیره خپل کړو اور قران دا أو تغيير نه محفوظ دے زکار چې د صفات د باري دے او د غزات په باري باندې توغیم مرادي د صفاتو د باري باندې توغیم مراد دی روزنه ما څخه یادونه کوي غيور کټمو کو له ګن لمن الله عز وجل اليوم من مذکبات خبيکو امام صاحب فرمایي کدیره فلائن ډایری أو لا إنتهي رفو المعنى دار چهو دستهوكي ووقت جائزة كده دعاكات المستوى دي دي كما قرآن وي دا تقلم معالله ده يمين منعقض ده وده حنسة مخلص يمين منعقض ده چه كلام معالله ممكن ده أو حنسة مخلص ذكاه چه ده خداي فا كلام تقلم دا كلام معالله مشرقين اعتراض كو قرآن كتاب وله رينا ده الله قرانا ونزلنا ولهنا قلنا وكتابا في الصخر فلم مسوه بيدي لا قال الذين كفروا إلا قال هذا الاه الله فخروا به الله تعالى كما ذي الزلزال قد صادا كتاب مكتوب نازل كره ولم مسوه بيدي راوه بونوي نتكلم في الايدي وهي دراسه مدركه اعلى حضره بالنسبه للمقدمه دي باثه دفاع انې موږ دوه ګوري یا نور څه دغه دوه ګوري ما سره باندې څه کومي څه ویږی چې نن تاسو راواده ښار راوونی الله تعالی مو چې باسه را پریده کله موږ ساره د کتاب الله مس کړی یو هم کې دې یقین دې مقابله دې باسه دې نو د دې حدیث مونږ یې له قال الذين كفن من هذا الناس قوم به دغه بیا موږ د رسول رسول د محمد علي اوښ لکه د کتاب او دوئم امتيادي دا كي ثابتا كتابنا دا دستور العمل دا قومو او قرآن دا دستور العمل كدو صرا صرا معجزة دا رسولي فاق دا توراة منصال السلام معجزة ندا انجين دا رسولي فاق ندا وقرآن دا رسولي فاق معجزة دا او دلير اللباباني حديثة مسلم شريف نبي على الكلام برمائي وفي مثل ما هوت الانبياء من قبلي دونك كل ما جرى للدور تصيبان بوين في الصوره تبقى ظهور ماسك باي منبيا نور ماسك باي لانه كيف ده بخرج كان الداوي يتفاسبش كده خبرته الشيء دي بالطاقه دي ما اديتوا سلاما لتلبياو من قبل وانما اوتيث الذي وحي ما قد درح اسم مولى ومثل الاسويدي وميزه الداهله كنور الربياو تواركسي وخاصه ما كما مولى نايم في العراق الكشيفي هذا من القران دي. وانما اوتيث الذي وحي خبر بنات مطرح الكشيفي الخاصه بجذره فحيث وجه قرآن دا نبی آره السلام و السلام شئسی معجزه شپا حواس معلومی بسترگو پا غوگو وغیر ذالکا امام سیوتی کتاب تیلی کلی دا الخصائص القبراء جس سیوتی کتاب تیلی کلی دلائل ابن قوا ولماؤ دو زرائی ها تیلی زیادت راجم اکری او ګان بیا او دره اسی مو جوزم یا يهوه یا دوه مو سره نن سره دغه ځات دی ویني دی هغه ګان چې دا سابقام بیا او دا مو جوزم مختاری او دا موږ دا دا دی ویلا د نورو جمع او تدوینوږه قرآن کریم سلام باندې قرآن یې څخه بناږي دا هغه کاراندونه په وړاندې کې دي په هغه او رسول الله علیه السلام د هرې سودا په اړه خصوصيات یې مان سره بوي چې دا آیت نه د لالي سور سره او صاحب اوږده سوله په خاتمینه ما چې دې وړه تلل بسم الله الرحمن الرحيم او معنا وتا چې له غرمون شروع شو زمانہ راته ابو بکر کې نو موږ نورو سره مو فاصه متسو سپیتنې پیدا شي فیتنه په باندې اپی <سؤال> ابو بکر سره জিহاد <سؤال> ورو دا وکړه چې ما نه د زکات او پیوته د امور کوپې وې موږ په سنا د مصلی ماي قضا د ورځې مو د تعيين بوو چې دی امامې خلک ټول کوم را کړی او دی حضرت ابو بکر له خالد ابن ولید مشراي اتل اشکر بوشی اکران او دیده کمسان جان بوشی او یا یا صنور بنا با اتلاع ذا روایتینو و راق و فاضده قرآن با که شهیدان شو خدا دوبر را غیادت ایبو باکر لا لجن القتلى قد يوم اليمانۃ بکوراء القران دفع 14 او کدانګ په قطادو لري نو ما سره یې را قرآن ختم نشي وي او ځای کې دي تا باد وکړه اجازه وګورو چې پتا مرونی ان لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم کوم کار چې نبی علی السلام نن کړی رسنغو ففتح شرح الصدر ابي بکر لما قاله همهما القاعده ده ابو بكر دیمی که نا خبر رانا چه ده رو مر را ای خلا نزید ایبنی ثابت ده ده ربی علیه صلی اللہ علیه سلام قاتل ده وحیو ده بکیل اعلان در ده کارده بکیل ده کارده صحابو کی ولکوار با غایب شاملون عبدالله امن مرسود حضرت معاوییه بکیل واللس صحابو خطابت ده وحیبه ذل ابن ثابت 2 أغسطس امرؤته تداسى دع قران يا عزير جما قوت بكاردي امرت انك رجل شاغل لا تخمك فانك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مختلف شيء له االانتخاب پرائورٹیوں پر کی حال چھپانے اور منتخبش ہوتے ہیں رجل الشادن یہ پت جوانی اور دت کور دوارہ تھا مگر جوانی کاورش تھا حافظہ کویدہ میں تھا من میں کرنے والے سی لا لا رحم کا وہ بے موجدان ہے نہ کہ کون تكتب الوحی للرسول اللہ کہ ہم برسلا موعظہ الیکنا رضائے ابن ثابت حالت ابو بکر تا ام با خبر او بلا چه کم آغازت ام با تا کره چه کم کام نبیان ایسلام لے کره زید سنگو کم زید ابن صحبت وی شرحل لاؤ صدری لی ما شرحل هوا صدرو حبیب اگنی ابو بکر قلب و دماغ کی جسنگای القاش روی و ناسی القازمان قلب و دماغ کیو شئی کی را کتابتی پکار بے وزير من ثابت وفوالله لو قلقوني نقل جبل من الجبال ما كان أفقل علي كما خليفة داوكم قرير جدا عرب يوغروا على يومنتي يوسا دار ما تنسبتا عصارو القرآن تازم داره ليرقانا خسورو ميوكلا فكنتو ألتنسوه من الغصب واللخاف وصدور الرجال من الغصب وَاللِحَافِ وَصُدُورِ غِرْجَادِ دا کَجُلِ دو وَنِنِنِ دا پوستق داخلی طرف دا سپینوی لکا کاغذ چا صحابو با دی بانی کلو چا مو پا سپین باکرائی لی کلو باکرائی وردو سپین اگادا دا مرمرون او صبا صحابو تا یادو زبا گرن داو می را دا وکو او زیر ابنی صحابی توی سنگا قرآن چی مانی کلو او خمی طول را دو نماتا دا. چماتا معلوم. دا و نو پایه ته نمازنه ملاوی ده چې ما تمامالو او زړه به ثابت په دې چې ما ده قران کې او په اون کتابت او په خپل حفظ باندې باغیه دې ما فقط هغه به یو پیدا کو چې ما کو به کړی به یو پکاره د مسلمانو صحابو دایې دوی لسته صحابو موږ دایې دوی چې مو ته یاد دي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام می ذالک لاری بفید خدر للمتقیم اللذین افمینون بالغیر رضیل ابن صحابت وقل کل تکتل سیدی تادم الگریہ جوما تیادی بسم اللہ الرحمن الرحیم حلق لامیم تالک الگتار لاری بفید خدر للمتقیم نعوید سوئے توبت وعیتنا لقد جاکم رسول من انفسكم عزیزن علیه ما عنیدتم حدیثن علیكم منین رخوف الرحیم فان تولو فقل حسبی اللہ لا الہ الا الا عليه توکات و عمر ابو العاص رضی الله عنه ما تياس باسرې کلیمو څوک را د موهيب حدیث کې حتى وجدت اخر سوره التوبه ما هو ابي خزيمه الانصاري ان ابي خزيمه ما هو او جامعه ترمذي کی اور جامع دينامي أطير رغ terminology بُوخرس唐 محلachel إمار أبي سهيمonian ۚللللللللللللللللللللللللللللللللللل... Steve thought. محل насколько that one who only was younger I was younger when it母s je please. او me need to tell you. So you know what? You know what example is these. You know what's more like. And indeed today Adam said I've been falando to him Al placing one. چیدہ بو خاری روایت کیا دی دام خوزیمہ ابن عوث ابن یزیر تی نسولی کی وفا کی مطبق کار رج کلا چید تدبیق سنیتی وجود بو خاری روایت کی ابو خوزیمہ ابن عوث ابن یزیر تی ایمیزی احمد بوانا روایت کی چی خوزیمہ ابن ثابت را غلق دی دیو خوزیمہ ابن ثابت صرا زید ابن ثابت آیات و سورت ال احضام مندلیو ایا کو صورت التقدم هل تراوې باندې څه خبره ده چې ویل؟ څنګه دا دغه اړزمو څخه لري؟ ارګه خپل صاحب کوئی جز سره ما آیا دسوې اصحابو او دا خپل یې مې ثابت دا مشهور صحابې د شهادتې پیغمبر اسلام یې هم دې سره دغه ماونه کړو په نظر او صدره هان کړو او په سي ديوستیو په سي ور کړی زغره ته واپس کړو يهودي ست تا ما نه زغروه اوس وی د معلوماتو راځي راځي راځي واپس مليا کلی حضور اطلاع الله السلام او ته تل تو کو ما په دکړي درته اوی کار کو ما په زغروه اوس غوښتل دا زم سره ده تاسو یې درکلی شواهد بغیر د لاندې جمعې وي وي ممیش هغولي په ذالکه د دې کوی په ما نه فارسو اجتماع د پیسو ورغلی نو دا خو و په ثابت زو شاره دې پسیږي چتا ورګړي دا نه ګورې سلام بخوله به د وکالت جرخه وکړه ګېپا و نمتکره حیناز طاج ګوسله مار پاره مشهادت کې څه درته دای موجود خونې چې موږ ته د پسېو اوس کړې خو زموږ هم ثابت دی له دیو نو یالله نعم لنتحفي الينا باخبار السماء و نصدقها توې په داسمان خو دین لري چې موږ به داوړو و نن داوړو و نن داوړو و وځه تم وا چې څنګه نړیبی می فورن تاسیک کوشتره ورولای. مې ویل چې د اسمان خدنې مې ستاسو تاسیک کوړې دی، یو څرګند统计 د ټکو ته ورولای. مې نړیواله سلام او سلام د دې ستنا په اړه کومه مشالو شه چې دغه یو قانوني ایکسیپشن ورک. حالکه دنیا کې قانوني ځابتدار چې د هر شی د ثبوت ته پارا، مدرنته موږ وهال تکا. ګلوا دې هغه څنګه پاره دا رښتکی پیښو نو دا نه په قانون نه هغه هغه باندې فیصله کوله نشي ګرم سره سره فقره یوه وګحو بکه موږ ته لپاره غویاو دا د تیم په کټربل مرګره پکاره قانون تقاضا راغونه بیره غلا خو دې ثابت لا یو خصوصیت ورک به مې شهده ده کو ځای ما فوقه کافی ده نن بحث عدالت کې خو دې ما چار لپاره کوي او دې وازه کې خو دې څ세 یودې او یودو د شهادت په موضوعا ردونه محصول ده. ته به یوشه اره؟ نه. ما په موضوعا ردونه باندې څه تاوه؟ ان یوشه ګډو خوځې ما؟ هو، کتابو قياس کې موږ دغه خبره وکړو. چې ګل شي، خصوصیت د حدوی نو قياس د غیر باروبای نه کیږي. دا هیڅ موږ وله کنه ګوځې ماشه اګه. دا هیڅ د قياس دا خصوصیت نه هغه. په دې چه خوزیمان دیگریشتونه سردیو نو پا یواز زنده در شهدت در دو شهدتونو که مقام دید او بوبکر رزنک زیر زیادی نو یواز در داغی شهدتی عجمه که دو شهدتی دو دیوانکیات نگیدیو در خوزیمان نساویت که خودجیتی دیوانکیات در بوبکر رو همار او در عثمانوالی نگید او یه باید که رازه میدید او صاحبه السلام من بشوده او انا مو حارس بن خزيمه وصال الزير ابن الثابت وي كي ما ما بي خزيمه ما تانون دل بقى قمتك ابو خزيمه ساله مدهلت انوه تنفتره باسه ك الزير ابن الثابت وقران دي كالتي حده تواقوه حق تتوالتا ورسل يوم كس بشعادة قرآن نليك قلت بشعادة يوم الخزيمة ده ده قد نبتاها ورسل لما اجده مكتوبا إلا ما غابي خزيمة بوية تنه قطول دا ياته شاو جدا آيات دم دا ياته سورة حتى لقد جاءكم رسول من وداسة لكرشته نصابي شوه لنا ملم يتبوزه ويجي ما تيام لقد يعتم رسول من أنفسكم عزيزون عليه ما عاربتم حيوصل عليكم بالمؤمنية لهوف الرحيم فانت ولوا بقول حسبي الله ولا إله إلا هو عليه أن توترته و ربوله عجل عزيز بيدي كله يصنعشته بلنا ماذا زيالي بيصابيه يجي يكلب الهدر يلصى عباسه ألو قد يمان فارفه بذي الله طلعا ده ما ينصى تيب أنت بطري فاكي تصار بذل تلاشا ايش بيأخذ القراني قطعياتي فايدانك تلقينياتي فايدانك او دليلتي لغريواج كزايد المستعبطي لم اجدو إلا ما عادي خذيمة الامساري ابو خذيمة الامساري سلم نمودر يوك السيادة دا مفيد نزوان دي مفيد دي يقين دي سيشوانك نبيا بردان اتطور صنا موزرقات دا بردان ساسي انا اجدو مكتوبة إلا ما عادي خذيمة الامساري مكتوب برجع صنا بعدها حضرت امو بكر صرف ردوح حضرت امو بكر مبار حضرت امار شرف حضرت امار مبار دعو ممنا نمو لنبيع الاسلام ببن دارو تي عمار لون حضرت احفصة رضي الله تعالى خاله حضرت امار قلوتو حتا جتمناء دارو تي عثمان رعلا الله تعالى خاله فالقوانين مرحلة هذا يوم مصلى بعد يوم ملهول هذا في, في القوانين مذفه يوم مصلى يوم ملهول اساس او اسقر الغنم يكون انت سويت فالقوانين دوار شيل او لواشدي او مش دي امور واغري بالوان ورينا под ладо و ضاد تو مريانو جغا شي من تكريوات الناس يا و تويت واقو يليكا كركيو و بروتو يزوات بو يليكا كركيي مغامو مريانو توي دال شگارو و نكتور دولي تاسو و ذا ستاف توات زو بوجاغاد نا وتهو متوات توات كمنا مريانو توي بوسكي غير المرجوبي عليه و لا توالي نو غير المرجوبي عليه و لا الغاني واش كاين كذا ما نو کوم ویان ځګر خلاص دا خبره چې موستګي وی راځي خو موږ په دا خارښت یې موږ خلک د موستګو طرف د پلاټ خواته کار کوي د دین مخربوی وای څنګه لابه دا داس ګور د سیاستي کقدرته د سیاستي کقدرته چې وای چې مخربې نشته امه دې په بازارش دا دې تستیر اوز دې مو کې مادي ګولونه ته د دعاګي نه نور ځان په نور بيتي په څو کې دا دران شي هغه ورځ چې سمه کې ماته وای چې مو ته په زګوار نه الحمد لله من دا اكلوا حيث كذلك سي من دا قلتاني بريكولي دا قلتاني بريكولي ملتك دي اوكا فرزوا بس يمطوا او رقصوا بيانا تفوض بك بي ايش سنة او سايشو او سنة بيراوكا نابل بس الي خاركو طايت الاجد واقاني كورسو ما تبدأ لا اصلا يسان مليا ناغي مناظرات دي يسال السلام بك مشقوة لكفارتان خليصة لبكوض د چې دا په تاسو خبرې نه خامخو بیرته راغله او کپټین ګرځي په دې ځای نو بس وروځه دی واځو درې دی واځو درې کې په تیوالو درې په د محمد کې په سولہ مارش باندې یو دیالوګ مو کوي چې اته د دې کیسره چې موږ برقرار څنګه ستو او اسلام چې په تورینه ځېمو مو کاپره راو لاو کېږي دغه څنګه تاسو طالاج کې او په ډېر خو سخت نه کڅېلې دا چې مسلمانانه په دوکه مخړې یو نه چې اسمه په ځا او ګم شکو نه لا مزه دي چې د مسلمانانه هم ځهیت نه ها مظله حکومیت نو ورګې د ټولنې سکونه او ترما هغه چې مظله حکومیت ورګې د ریټو ویلې ویجاس یا مسحدیو یو مسحدیو نه دای قوت لپاره لپاره کول د لپاره د او یو نه مسحدیو نو دا هغه قوت لپاره لپاره کول نه پاره د کباې یو تر پوهې ټګړې دی ورته دا هیڅ نه ده مور څه نهونه او دې د ټګړې په کومیو تو به لا کړی هم دې دا کوم سرماراه وو په دراتیک ضد امریکي په اړه خبرې کوي په دې وخت مو موږ وایو چې تاسو کولی شئ دیه پوهې او اړ کار د امریکایو په اړه. ته خو کار تا پهフォトنيشټا توسه کوم ځلی. ته کوم ځلی. کومه خبره کوي نو په دې لپاره دې د حرکت دې په ګټه چاته نه. نو دا شي مو ستنه. چې موږ جاباتره و بللو نو اوس دیمو نه څه کولی وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جلالتا را جگرم بیدا کیا صحابیل خوزیفا ابن الیمان رضی اللہ تعالی عن صدو میلے ابن الیمان رضی مقبری توردنے رضی اللہ تعالی عن ابن الیمان رضی اللہ تعالی لمادنکی قبر مبارک وصرفات ابو سلمان الفارسی رضی الله تعالی عنه کوم ورو سره حضرت جابر بن عبدالله بن بن الیمان رضی الله تعالی عنه دیر عالی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وی جن او باندې تراسې ملي دي چې اول بلل کی او نفسه ورته اترک حاصل د ادراک ته په اومه یوه پدکه یره دی هلاکت را واندی چې ادراک ته وجود ورکړ دا فرقاویت ته اومه په دا ادراک ته اومه ده بیت 112 کو دی د مګ نما به اجر کعله ګمه دې اومه ته ادراک نو الله او تعالی وان الله پیرا او برزیدې په اونو سره په صحابې کاتو لایوږو سمه او بني ور سره ک سېد ابن العاص او بني ور سره الرحمن ابن حارس ابن غشان څلور کسان د سنور او تانانو یو کومې دی جوړه سټانډینګ کومې په همدې جدي له ځل کې سوې سټانډینګ کومې یو کومې سمبلي کې سټانډینګ کریم کې چې مو تدوین کې سټانډینګ سایشو دلیس قنید کم اکنید چیرمین او زید امی سابید او کوری نسکی جاستا سن رویی ویدارا جمعکی در قرآن کرید او ها در تا دا کم اموداوالا نسخه چی پرتوه اگه امراو مستا دویت اوی اس قرآن پیو در جمعکی پتی په ترتیبه کوم غره ویله سلام الله و سلام زده کړی موږ له ویله سلام مو به کاټه را بیه چې د ترتیبه په دې واسره دا سورې او ټولې د انفال قصې لګېدلې ده نو ترتیب دا کوم چې موجود د مور ترتیبه اوسمانيور چونګې په مينځبه د ترتیبه له اوسمان څخه نو نه سابېد ویښنه ده دا ترتیب ثابت پصری ګریبیله سلام الله و سلام باندې چې موږ کې دا سورښتونه مو دې وی چې زه خپرښت انتم مو دې په صادق په شيهم د مستې و صلوات و سلام پرسته مالک یوم دې لك بخارج نال ده حديث رديك لقد انزل القرآن على صبعتي أحرف بمختلف نغات نازل هو أول ما نزل بلغة قريش نبني لغتك نبيل إسلام تبقى القرآن كي لا تان لغة برجاء قريشيانو ذكر بالذات أولي مخاطب ديوان القريشيانو نبيل اختلاف وقيداشي زيدي نسابت من سري تاغذي وراء قريشيان تي اختلافه بيداشي نواتي فاكتبوه بلغة قريش اغلبوا تبع بلغة قريش لكي فإنه قد نزل بلغتهم أولا لقد قرار أولا نازل لذي بلغة ما نو سنور ما خمسة بلزو ويوه سبغة ووه الاسخة وو نسخي وليكلي ابو حاتم وي پروات ابو داود شيهو نسخي مكي موازمه توليكلا نا دا بختلت سمو دارو خلافه يو الشام توليكلا يو يومن تا يو یو کوفیتا یو بسریتا تک پی خورتا قویل کیتا اللہ حورتا کرا اسلام آباد اور یو نسکے پی خود مدینمونہ ورکی نا فیلو عثمان امروک وطولو باقی نسخو ندوائے ویڈا رہا دی ایو حد نکا اور بل او ایو حرقا و خاق موجمی بانی یو حرقا و بالروایت ایو حرقا و حرق او دین روایت یو حرقا چوود سودو لیشی ابراهیم عالم دی اروای تحریق دا چکه کوم که اسما الله لغلی د مکرو عمل او دې ماته وای دا جایز دی ځکه وای چې تر کابه نه ما خوراشه تحریک سره نو دا کازه د پاملګونو وخت دی دیو جن علماء ته ټکي پکه مختلف دي علماء د قران د زړو بو سیدا نسخو دا ویږي غراف کوي د ریاض په قولو دریاد جغال تورا تو امکانه نی او بازه علماء داغی تحریف گئی سوزایی او بازه علماء داغی تفن کئی کون اقبالکی تونر دو غلو دو کنی تاکی کی بل جی بل باس بخصون دو نمبر تورا گوهی سو سو بخصون مولی تفسير القران دا محفوظ ده تفسیر ما شی او سن یا سن او فی چې په ميزان د عربو ده فاین گزارا فسر یا سفر له دې معنی د کولارې دو کشف او تفسیر کان مانا ها کشف سفر تا سفر ذکوئی چه کشف تا بلائده منازلو پکیوشی سهر را خطو تا اسفار الفجر ذکوئی روسو نمپکی منوورشی نتوسیق الگلام پیدا کردن مانا سخن دا خبر پیدا کردن او دو امانا واکردن چیزی را واکردن اول او دو اصطلاع کی تفسیر حلم یبحث فيه من کتاب اللہ من حیث انه یکشف به مراد اللہ تعالی تفسير قال رحمه الله في بعض فصوله في كتاب الله والاراده القدسيه خاص بالايات للتنلي خاص بالايات للابتلاء على مرادنا قالنا قال قرطبي ان هو بهذا يعني فارا ان مراد معلوم شود كلام فارسه من كتاب الله من حيز النووي نكشف به مراد الله او موضور تفسير اخو معلومة قرآني ده ذكر قرآن بعض بقية سنة قرش غلم فيه من كتاب الله او غرزوا بعيد التفسير الابتلاع على مراد الله واصلاح الغلم والعمل وحصول صعادة الدارية اصلاح مراد كويشي في اصلاح غلم ولا داري رسالة دلتنسبشي دا دلتنصر بعطي دو امور نور دي يو تعويل او بالتحريف تعويل اول يؤورو ما بتفعيل دا آل يؤورنا او آل یکولو پو مانا دو رجعہ یرجعو نو اولی اولو پو مانا دو رجعہ یرجعو نو تاویل پو مانا دو, ترجیح ترجیح نا. نا دو دا گردانی دن کلام الظاہر بخلاف ظاہر کلام اول دې ظاهر نه خلاف دی دغه کلام ولی صاحب بلا احتمالین علیه مخالف کتاب الله او سنت رسول دې د متابعي خبر وخت ته په فصېل کېږي خامخله ورته وي که څه بېګه د تامین کېږي دا کوم فصېل کېږي مته خبره مو فصېل په ومله کې سوږم اخر اوس د ګرامو راځي تاسو څنګه ځوګل لا باندې زاید بل لا احتمال غیر مخالف لن کتاب الله او سنت رسول ته یو قران کې اغه د عوامله چې کتاب النور سنت رسول الله مصبات سره خلاف دي دا به مصبات سره خلاف يا قرآن الكلام القديم الكلام القديم مانا دا جاء هر دور تقاضيب لكي لم تختارين بزمانين وإيّا تخبرناكم بقبل جمع دوازن سرياساتي وللمغاد وغنغاد وغنقرمي قول جهد وصل التحريف تحريف تا حرفنا حرف ويطرف ومن الناس من يعبد الله على حرفه ان اصابه خير اتمان به وان اصابته فتنة انقلبه على وجهه خسر الدنيا والاخرة ذلك اول قصر عمله به. لا تلوى انسانانو كيب. بعض داشم كبه قلشتا. يعبد الله على حرفه. شده اذا خده بندقاء خذ ميداتا را قديدنا. فده سنده او بترفي الاريخة. ده بندقاء حذر كيبان بجيغالا شه صلعه ده بان بغير بده نادان ورغرشي ومن النسي من يابد الله على حرفه بطرف ولاك گوري اخوانو تا ان اصابه خيرو نتماع النبي قوة صخير ده نياه رسي نده مطمئن شي شه بس بدا زمي باته قدر بكار وان اصابته فتنة او كان كاركي بموسيبت راشي نعن قلبه على وده بس بياه پشاشي شكالا ورغر شيخو ني ببوله د مو شال شي الله تعالی خاصره د دنیا هم تباه شو زکه زلمه ته ماته په هم تباه شو زکه د پندګې مو میدان ورګم نشو ذالک ورخصلامږي داسې قران دی چې د سیمانو زړه تلګیګنه ها د سیمانو زړه تلګیږي داسې قران په تلو ديو پاره چې سړي صبر في فريان ناصرا من الناس بسبر عجيب ناصرا من شاف الكاين من الناس طيع بر الله ولا حرف انه صادهم خير اطمئن به وان اصابته فتنه من طلب غلا وجهه خسر الدنيا والاخره دنيا زكته باشوا تسلم وتطمنش داوند بيصبره ديما الذكري سريه برني تبري جلاله كون نينا غيري وداري من دار الناس ما بيخسر خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران د دنیا کې مې د ما په نارګه د دنیا یې تماشاو اخیرا څوڅه که تماشې په بندرګې په میدان ورګدش په کوله ولاو څه جوړې شي د پاکستان تشپور کړه عبدل احمد غریلي په پاکستان دا څه ها نحق لا أفمانا للطرف دي أو تحريف لا أفمانا للتحويل أو التقرير دي استلاحاً مانا بداي صرف الكلام وانت ظاهر إلى احتمال مخالف لكتاب الله وسنة رسوله والأول لكلام دي ظاهر ده سي احتمال قد شيئاً مخالف دي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله ان شاء الله ده وصولي مباحثكم وياده قرآن کی ممنون بسیرت پیدا کیا تعبیل عمل ممضوح بے باعث او دے او تحریف عمل مضموم بے باعث عذاب دے اور تحریف باکتی نمیسل اللہ علیہ السلام فرمائے چی من فصل القرآن برائیهی فلیتبوک مقده من النار چاہ چی قرآن کی تحریف فکر ذان نپالے دو ذان کے ذائع تیار کا بل بحث ترق تفسیر اول لنبرینو تفسیر القرآن بالقرآن د بیا خپل کوټم په ضایې ته مونږ تفسير القرآن بالقرآن متصلا او تفسير القرآن بالقرآن منفصلا دا یو مثال څنګه په نمبر اكسو ستسلسل. يوث الواقع. امو كتب. فحل لكم ليلة السيام الرفس الى نسائكم اوحل لكم جایز قردو لشوی تازر پارا لیلتا السیامی بشپد رجوکی ارفسو الانسائكم ارفس لغتا هو الكلام عند الجماع دارا تکلم دی چی دی خاص وقتی دا جولکم تکلم کنی نو کنیل جماعنا جماع دی ترجمان دا با جماع تی کنیتا مراد وَلِلَّ لَكُمْ جَائِزْ گُنْدُلِ شِوِرِ تَعْصُدِ پَارًا لِلَتَ السِّيَامِ فَشْفَدُ رُوْجُوْكِ اَرْرَفَسُ اَرْرَفَسُ اَجِمَعْكُ الْإِلَانِ سَعَيْكُمْ بِبِعَانُ سَتَ وَهُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ نَي جَامَلَ تَعْصُدِ پَارًا وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ اَوْتَادُ جَامَلِ جُوِ <تصفيق> چنایدا د کامل پهانو جنا چې تا کس نه وای په ځی تو دي من تو شو دم تو مرځې او من ډیا شو دم تو ترځې دا کس نه ګوېد باندې مندي تو دي غړي یو ځان دو قرنتی څه دی وای خداینه تا بیرو کو پهون د لباس الله کومه دهالته دوئ ختمه زي بن او سنه بالله ده خطبي وحضطرها ده فدمه هرت واستقاذوي بن نجدوت بدل لاجسترا دي صلى الله عليه وسلم بوست جنابه تحت كل شعره الجنابه چون كل مسام زاله تقبل لذته الرئيس دي وجنا غصب نصائر وبدل فرض دلوقتي انه نطاق الجامعه يدبارا او دوی جامادا تاسو دبارا سماع aidesا فلاتو هتكون ستر ولا يهدكن ستر ازواج ابن فلاتو هتكون ستر ولا يهدكن ستر ازواج ابن تاسو دوي جامه دوي دجامادا ناسې جو کې داسته پر دوشتانو سره د او خدای په مهل <سؤال> کې او هغه په پولیسو سره د خپل خلکو وړاند خاص کیفیت تذکری کوي دا استاد ویان یې خاص کوم باجو کرام دې کرام ان کا دې راهم خبر ديست نو چې کرام کا دې دې خبرو شي نو استاد له جای د اوسه بازي وی دا چې به وره ترسره کړئ کریم ځه نو اخه ول کې کیات فکر کې جوړو خوخهخه ول نه کېد خپلې خپله کېات فکر کې فردلاري نه ول الله تعالی داسې ملي کوي اوه دا دا دا دا کاشف دا والله دومره غبي شه دي چې الله تعالی چې مو خالق کته ورو کېات باندې عارف دي ملو دغه موحوره فکر کوي ځکه نو لته ټولې کې مرونه سره کېونه له باڅلکو او انتم لبات الله موږ دغه کې ځکه خاطر کوله تلاسه قممم حقون یا انفاسه امونو تو رئی کے وارونا جیو قرد تو رئی کے وارو، تو رئی کے وارو مناسط فکر حیاتوی خبروکا جا هنن و انتم لباسون لمنا اوکی جاو روز دواته مبارک یا، ورزا اوالي مالا او قن لكم كنتم تختانون انفسكم اوالي مالا خداية فتوان كنتم جي تاسو بيجي تختانون انفسكم جي خيانتك ويسان ونقبل صلاة سبا خيانتك ويجي وصدقش بدر وجيه دوارا تاسو بكان كون نشي ديرولي ايش بيجي مستقاذيبه داري نو خداية داشو بك خلتي ومره ونسريراني خلتي ومره ونسريراني زابط سرير نبيه عليه الصلاة والسلام دوي نبی علیه السلام و سلام توئی دید خبر بی بینندگان لازم محسوس کر علیہ پاکان حل کر ارجو ما صبر رہے سویل و دیدا سے واسطہ متقرن توہا و من وجه موط اناک اسلام کی رو دا بصیر ختم احما و ما سلطان مس کے بعد وراج کا جائز ہو دین علاوہ بل وقت جائز نہ ہو بس دماسو تراوی ہوش میں ماسو اراد عمر وكيفذا خبر هذه الفارقولا تريدها فبابي اظن المول بخاريي فبابي لك امر قدابه والله سبحانه زوج يوم وزنه عليكم فسخط عليكم رجوع افرا فتاسو بانی وصحل الامر وطبع لیکو رجوع افرا فتاسو بانی وصحل الامر ومواملت رجوع آسان اکراب وعفاغنكم اغفو بلا کفارت قیدورتولی کیسا ریت اومد بیمیس ریو زیشیو باید سی کفارت بلای بشیر ریخ وچی خدای افرا غنكم وی نمانا ایده وچی اومد بانی جامعوهن مجامرة قويدو اسراء وابدهو ما كتبلعو لكم على قوي عارا كتبلع كمقرر كرد الا طالات عصر طارا من الولد وقضاء الشعر وابدهو ما كتبلعو لكم وكلوا واشربوا خري اوسكي وكلوا واشربوا اخري اوسكي حتى يتبطن الاسود نيوص عبدالنطع دي اغنبي على السلاة والسلام دلالي. وی جما په دې پالخان به یو تور تاریخ په هسپټال او فراک ته کوو او د ورغ آسمان نیمه راغره وته نو تور تارو شپې ته وبل میچ داخه کاریږي مله بي رسول الله صلي الله عليه وسلم ورته ووښیږي دا خبره راوکیږي نو په کې پیاو کې راشي چې په پرمهال د جواب ورکړو ورته وي اذا لغريق القفار انك اذا نمريض القفار انا خبری اکلن سکر انکا اذر لحریظ القفا نیو تاوید باکی مونگا حل تداو کنیو چه حریظ القفا دا تغرب استلاوه سادس هلیتی بی حریظ القفا بیرها لیکن مونگا کمکن سنیتی هولو بی سرمن غده نای فرسنو اولو بی کمکنی سوائی و سرمن غده نای سرمن غده نای بیتا تعبیرات نیو محضبونی تعبیرات نیو محضب تعبیرات اصلاح یو مل گره ده یو مل گره ده اغا ده کونو او چچا سرئتا عرب کے خبره وانه ہوئی ده حچا دیده جی لگ تیز وائی ده کونو ده ده کونو زنده سمت خو یہ کونه تاوین ہوئی ده سریع بچ منی گونی سریع بچ منی گونی رو لیعا دا محصد قابیل بیا منگا حلعا اوکو دیده جی لگ تیز وائی دیده لگ تیز وائی اگر دیده جیز وائی در وتی یې بغ라이 بهر او قبض وکړیږي ور وتی نو راوڅهندي دالو اوڅه تاولې ورته سلام اورته انده کوي څنګه باندې ورته په اړید سره سړي ورته ده کېږي دغه کېږي او څو هغه د خپل کور د فوټوونو ولای تار جوړه او په ما راځد جنما اذا لا عرید القفار دغه اختزاعات دي سېبه کې اختزاعات دي اتک او ااتك ااتك عني ب 2000 زادتني بكيب چا دې وروستو وروستلاک ها ثم ااتك قام ملګری تلک بغضك عني ب 2000 ثم كل وكيل ثم ااتك يوصل له بس يوي چ ازادك دا, دی کن دا. بل آزاد عبد بلدي زما دې جانب نه بزر روپاي باندې نو دا كلام مستزدر يجولنا چ بيا غضك عني ثم بيذا حبط معامل بذور रुपای خلص کا ثم وكيل يا سفاره طرف وكيل الاعتماد ان شاء الله ثم عاد القوم الى حضرتكم ابتسامنا مسالم لنتم اطلاعات انك جاهزا لا نريد القطع ولان طويل النجاد رفيق العباد كثير الرباط اسمي لمطول طولك ولي طويل النجاد ولي كثير الرباط العباد ولي فلانا طويل النجاد نو فناندی کارت دې روانه اوس کارت خو هغه چې دوی ته کمسرطوره وې ځات دیږي کارت یې هغه چې دوی چې کمسرطوره وې ځات دیږي نو اوس بل څه دې چې دوی د وګه سړي کارت یې ور راجوړه نو دا له مداري دوت ورک ګر افلاډي کاټي وګړه فلانن فلان طويل النجاټ کاټي وګړه فلانن کثیرل نماز د فلاني یې لري لري دې دي نو یې لري دې دي دی مانادا چې خوشاغ دې عمر بیرته اچي اور دې بلې خوشاغ دې فوري او چې خوشاغ دې او چه پخلی در کی بلما نیر دیان خاتل خانه نتابی ترکی جی فلا رو کسیر رمانت در دیرو ایرو مالک دی نیبی علیہ السلام اگر تیادی دویم میکنی ایدان یعالی در کفا ستا ست دیر پلند یا تبا دیر وقت دیر پلند ست مالکی معنی دا چه دا خبای خیتی اپنیزا و خیتی اسود دا خود دا افق د آسمان نیبارد او دا آسمان افق سورو می بلا نوی چی نظر بی حادنشی بولی سیجوه نو آغا خیتی اصوداو خیتی امیز چی دا بالخ لا میرا ولی دی نو دا بالخ سورا او کم بالخ چې آغا دوم را اوگ دی چی دا افق دا آسمان دا دا میرا دی نو جانبان فروز سچ بسورا بڑنی ایت نظرات تی پکین نا که ازن ان... لغلی برطفا نو جیبریل امیم رای فکلو واشربو خورایا وسکای بی hatta ya tabayyana lakum tarduju wazi shitaf dal khayt al abyad wa al tasbil min al khayt al aswad da ba tar turna nadam al fajr da bayan al khayt al abyad tafsir al khayt al abyad زی قران ورسو بس زی قران مانا نو قران نه مالو مګا مانا یې قران سی قران ورسو بس قران مانا نه مالو مګا نو اولویت ته تفسیل ورته چې قران نه مالو دي چې کول بیا به ټول قانون کتاب جوړي نو قانون کتاب نو د دې د یو چې د خپل سیکشن کې موجود دي بیا دا وڅېړل شنو نه ده چې راندو کېده سیکشن فولا بلاني سیکشن سره هغه ولا کنډیشن کار هغه د شرب هغه د پروویژن کار هغه چې شریف کول ولا چې کم مفهم زه دراسي دا هغه قانوني فکر باندې زې مراد دی صحې شو هم کانادا سي چې د قانون نیون کتاب لاکه کنټریک اټ قانونو قانون اوګلی د راغلي څوsection وي یو section وي نو هغه section سره بیا قانون یو بل کتاب دی په معنا یو اور د راوالي جهادي د فارا کنډیشن دی معنا چې دې section ته شي دا تر هغه وروخته چې په مناسبه او زمينه فجر دغه بیان به ته بیا او د استغفار لپاره دی باندې بیان مخه دی اسوونه او سره د باني ده بيانده چه ده خيتي ابيض نمراه ده صدار انا شوه نه ده خيتي اسود نمراه ده شبيه اتعارك شبه تما قوله خبره نه لا تفسير ده قرآن با قرآن باني متسلن. او قل ده تفسير ده قرآن با قرآن باني منفصلان سورة النساء آيات نمبر بي واللاتي ياتينا الفاحشة من نسائكم واستشهدوا عليهن عرفا منكم فان شهدو فامسكوا في البيوت حتى يطوفن حوله أو او يجعل الله لهن سبيلا واللاتي اخذ ياتينا الفاحشة فتركوا الزنا الفاحشة تركوا الزنا او فاحشة دا قبيح عقلا طوي. فاحشة قبيح عقلا طوي او منكر قبيح شاعان طوي. منكر اغا نارواني جب عقل قباحاتنا معلومي فشر معلومي او فاحشة هذا قبيحة دا جب عقل معلومي والتي اغا الخزي يعطينا الفاحشة دا يرتكبنا الزنا چه دکا زنا من لیسائی کن دخل اصداسونا من لیسائی کن دخل اصداسونا فاستشدو من لیسائی کن دخل اصداسونا نو دیتا برونکل ای المسلمات خذک چی مسلمانانی ویوزناؤکی نو دوی بادتا و خکم دا شرق دا با نافس کیه اعتبار دا خکم الهی او هرچی پریاستی اسلامی کے خزار یا صلی غیر مسلم دي نو په دې حد چارې کې اعتبار د قانوني دوهري نړیستي حکومت نیول والله حافظي یادين فائشه تا يتقبن سرا چې اتکا کوي دې زنان ملنساء قوم مخروسته سنا فاستشهد عليهن فاستشهد عليهن تزغوا عنها ما دې استفاهله تلل ته باندې خاص دعا لهینا تاسو تلکې دې باندې نو اصل مارو فیدن تل چې فلیش شه باندې دېنا دعا دېو دوی باندې سلو فلیش شه علی دېنا دوی دېو کې دې کسان ګران سين دې استفاه دا دونه دې وکش پراتو نصاب په اړه چې دا شد ښه سين دې استفاه الله فالک چکا نسلورو نا کاموی یادا نساب دلے کترون کسانا بے گوائیو برا حق پی نجیاری کی فستشدو علیه اللہ تلبی تاسو شعاتک دسلورو کسانا دیبانے منکم دتاسنا منکم رجالن مسلمونا عاقلونا بالغون فیما یتعلق بالحکم الالہی ورجالن عاقلونا بالغونا فیما یتعلق بالحکم الدول نو حکم چې لري د مسلمان ته وو نو بیا د شایده سنام شرط دی او کوم حکم alternatorی ریاستیتي ته بارته نه پیسې غیر مسلمان باندې نو بیا شهادت کې اسلام بشاید شایست شپ نه را بیا نفراني خبرونه کوي دا څلو د سره نه کلی قانون د دوی باندې راځي شایدو قَدْ يَغْوَى عِكْرَافَ أَمْ سِكُهُنَّ إِحْدَسُونَ وَإِنْ كَانَ خَزِيفٌ فِي الْبُيُوتِ فِي الْقُيُودِ الْبُيُوتُ مُرَادُهُ دَخْلُ خُلُقُ النَّبِيِّ لِنَظَرِ بَنَاتِهِ شِخْفُ النَّبِيِّ نَظَرِ بَنُوسَاتِهِ أَوْ يَدَ الْبُيُوتِ شُعُورٌ لَمَّا كَمُرَادِهِ لَمَّا كَفَّتْ كي قبض كي دي خلو الى مرك يبدو هنال موت نباية تشريو لكي اي يموت لطبعن دي بتدعي المركباني مريش يموتنا حتى يتوفى هنال موت ترده فوري كي دي طبعن او يجعل الله يوكذي الله تعالى بار سبيل صلاة او يجعل الله يعني او ينزل الله لهن فيهن سبيلا سبيلا الحد أو يمزل الله فيهن سبيلا الحد وزداء آيات ده مبغا جه حد ولا نئنا سرساني خضيرا وزداء آيات دعا مفترين بقل اسباني منسوخ ته في آيات النور أيوه ده آيات منسوخ سورة النور number three. <تصفيق> الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ميتجلا ولا تاثسكم بما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشب وزعبهما تعيفة من المؤمنين الزانية معنى التي زنت والزاني معنى الذي زنى ان انفلاج في الفائل داخل سي دا اسمي قال في اسمي فاسمي بمارادو الذي وداخل والديه الذي زنا والذي زنا عن خساط zina والذي او اصل صناه zina كيدا كيف وصلوا لذلك اذا كانوا غير محسنين اذا كانوا غير محسنين جدا محسنين فاصا مسلمین او شرط دا احسان چې muslim بکره شرط دا احسان عقل به بولوغ به اسلام به چې وزیره او مدا اذا كان حکم دولی چې په دې واره ریاست قانوني دا د اسکیری غیر مسلم منافس کیږي د اسلام کی شرط دا دا. او دل شرط لخص او د شرط دابا دا دا دا. چی قادر وی دی پا جماع وانی بل شرط داری چی بی موجود وی او اغم حل سوال اختپار دی جماع وی کابی ماری پا دا سینداز چی جماع و سرم ممکن او بیعی خانون زینا او کلا او گذی محسن نده سرم گذی محسن نده برغجم نکی گیده او بل شرط پا که داری چی دی او بی بی اس دوگن وی پا یوزای وانده او اس کدی خدای واری کارش دوب او خدای دې او ته نن دې تاسو سره جوه نو ما دا په قانونو دی ته وخسب نه چې احسان باندې موجود پنيز دی باب څه کوې چې په ازانیا ته انخره جنایق لري دا وسانیا سره چې جنایق لري دا ځاګانه غیره ممکن فتش فجل دو یکل واحد منو ما ارواح ضدوارو نام یا فجلنا سلطري اكل واحد الكلبنا بارنالو کدا میته جلدا دا بنا فسکی کینو قصانی ورو باندې ولا سبيل التقسيم کدا سویل اجازه نیو زانی فجدي دو حمامت جلدا بیا پنجو سکول اروپا کارو پنجو سکولنا یا الله <سؤال> تعالى <سؤال> خصفه شو دوی کله او دځګا په اړه تاریخ ما غلط کلی چې څویرې فضل دو فضل دوهما 100 جردا یی خصه چې څه نه ازف ده او حقوق نه دی هغه کم تر دې نه دی نه هاغه درس موکیل نه دی خصه دې ته دې او دا سیاسي اساسات دې نه دی توریږي ځکه دا څې پځکې الله تعالی کله واحدینو چې تقسيم مقسم نه فائدې استقلال په دې کې عجل دا, دا هر فن ځان یو ځان یې لري او دلالات هم د عامو بشو چې دا مې د جرحا متوجي دی هغه ځان دا چې ثابت شو هغه باندې ځنا په شوهایدو یا په اکارېرو وګواښانو یاده په پرسرونو یې کړو نو زه پته ولګېم هناك آيات سورة نور والناظر الشر التي نبي صلى الله عليه وسلم فرمائل من مرضا وخطر بخضوعني قد جعل الله لهم سبيلا قرآن يلا ما تستغيش معنى قرآن زي قرآن قرصوا بس ايغمبر الاسلام برطلق آيات من سخينه قد جعل الله لهم سبيلا ذا لغير تشريل ذا لغير تفسيري خدا يوا سوبانا بولا رضا افتبع قلبك وقالبك تصبر خبر واژي کو بخذ عني خذ عني قد جعل الله لهم سبيلا زدك ایمانا زدك ایمانا خدای دې په لار پیدا کړ سلام قلبك ربل بكري جلد مياتن وتغريب غامل قلبك ربل بكري جلد مياتن وتغريب غامل مصيبو بصيب جل دم يتيم والرجو غير محسن سرقوري یو کار چلاوتنی محسن سرقوري بیا پکړن ویشتل د خلاف پیدا شون موږ نه شوو خو بیسکه شطی سه وای تغریب وامانی نه په جملته حد غیر محسن کې داخله په جملته حد غیر محسن کې داخله او مونگو دا شه ثابت ته پا خبر واحد او زیادت تا خبر واحد پا کتاب الله بانده دا جائز دره زکر دا, دا, دا مترادب تا نسخ او متواتر پا خبر واحد بانده ثابت قطعی و ثابت سننباری منصود دی نمدار دا تغیر دا حکم ده زیادت تا پا کتاب الله بانده زیادت تا موجود دا تغیر دی ناغو الیه تغریب و آمین بیاسش ایلی جنبی ریسلام ویده نمو جمع ممکن دا جرد و بیعتن دا حد او تغریب و آمیل دا خکم سیاسی دے تغریب و آمیل دا خکم سیاسی دے بسکریشت دی پاور و توریخا کلا کلا عدالت سا اکسرالی مارک ورکی دی پانشمیت دا, پانش دا علاوہ بیاؤگور اگر اگر امارک ستا سا اکسرالی مارک ورکی دا صدان علاوہ اضافی خبروگی چه دا سبیر دیر کننگ اور دیر او ډیر چپ نوش او داسي او داسي او داسي په داړه چټو د سپریشن دی پاوني اوس موند بلګان کې په خپل فیصله کې مجمل به راغل کېږي خپل په بتل کې مجمل به راغل کېږي سزا ته او څنګه په کتاب کې سبوت شي او څنګه کې او الله به نور نه تلاس مې بیا جاريام په خپل سړي ګوري نو مفرد نه په پاس پاس تاسو ورته سوبر راشي درته ورته ځې پېنا مولوی مشتاق السلام ورکولې او کې تاسو دکلي هم له تاسو ورکارونه په دې پترنت هغه کوي تاسو مجد پر کومېټري په کې ورسته کېږي چې دې تاسو دې تاسو دې تاسو دې تاسو دې تاسو په 4 ګې 5 سکور کې چې هغه ولا ليګ لاي کېږي هغه مسو زاور کوم کنه دې مشتاق تدې دې اذا با امسکور روی. نوز شعفیس ایب تا مووویو چه دا سریشتی دی باورده امر سیاسی امر سیاسی. امر سیاسی. او اتوه چه بگو را. نخلفان اصلیم زمانه کی. اگه اپا حالکی ایس کی تغریب و عامل نکو. فخاص و مقدماتو کبید زیناگان نسل کوری ورگلی بابی شاع نوستو ازا. تفاد ایمان ورین جلواتن شو با خارج ووست. نادیل اپا حالکی ابرت و انا سیدنا و مولانا محمد افضل الصلواتک با عدد ما لو ماتک و بارک و صلیم و صلی علیه موږ به شروع کړو تفسیر د قران بالقران متصلا اغه د پاره مو یو ایت به توری مثال وي بلنه هغه تفسیر د قران بالقران منفصلا د پاره مو د بقریه او ایت را واغستو چې مفسرین په نسبانی منسوخ دي واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت ويجعل الله لهن السبيل مفسرين وايات منسوخه ايت ده سوره نور باندې او مونږ وايو نه ايت مجمل ده تب ايت ده سوره نور دي لپاره تفصيل ده منسوخه نور اگر دیر پار تفسیر دی خو منفصل لاغلی دیر زمان بات الزانیتو والزانی فجندو کل واحد من همامی اتجل دا دار دیر پار بطور تفسیر لاغلی دی صحیح شوا نو دیر باپ کی منگا سوی لیو تصول لیکننی دیسی آن حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل شکل آید دسول نور نادر شو شخضوع عنی خضوع عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا البکر بالبکر جلدو می والصيب بالصيب جلد 100 والرجم مخلاف په کې ذکر کړو چې زمونږه ولې شافي سیب اختلافه تغریب وعامل کې هغه وی تغریب و عامل دا په جمله حد غیر محسن کې داخله او مونږ وای چې تغریب و عامل دا امر سیاسی دی نه داخل په جمله حد زانی غیر محسن کې دا هغه حدیث کې راغله دي انه مونږ ورته وای چې په دغه حدیث کې دو په کو من رساته یو په معنی بساتي او شافي سیب نوته د روس تور په سیل راغله دي چې واسيبه به سيبي جلد ميتن والرجم نو مخ سنته جلدو اول جلدونه ور کې سل بیا داغينه باده کانو باندې وله غینه باده پکانو وله خو نو خوینه داس خونکو نو مونږ ورته د حدیث کې دا جلدو ميتن والرجم داغله دي د رجم باکي دي جلد ميتن کې بس تعویلږي نو چې کم تعویل له پاکستان نو کنا زمون کتاب کې وله چې کم تعویل له پاکستان نو کنا زمون کتاب کې زمونو طرف نه ولیکفه ما او جوابو کا سه شو ولیکم دا درته مرخه خبره نقل کړی و چې دلیل ده دی چې دا امر سیاسی دي اپ کې دلا دی بل لا شي ثابت ته په خبره واحد او زیادت په واسطه د خبره واحد په کتاب الله باندې دا د قبلی د نسخ نګر دي په معنا او زیادت او گویا نسخ د کتاب الله دا په خبره واحد باندې بصره جائز نه ده نو چې نسخ نه جائز زیادت د قبلی د نسخ څخه قوم نه جائز کوه تصدیق درجه په احسان مونږ بلل شرایط ویلو چې په با باب د مسلمان شریده ریاست اسلامی کې شرایط د محسن یو یودي او په باب د غیر مسلمان شریده ریاست اسلامی کې شرایط د احسان بل دي د او شرایط نو هر چی مسله درجهم دا نیز د زاغینو دا مسله درجهم دا منسوخ ده په آیت د سوره نور باندې استدلال دی ده چې دا مسله د ررجم مسکوول د په قرآن کې دوه استدلاللی ده چې په کانو باې دا سزا ورکول دا غیر محزه سزا ده جواب ووررکو موږ زائغینو اغینو ته او متکې چې خلاف نه نه کوي هلی زې غزوال دا خبره کوي چې دا حکم د رجمم دا, رجم دا ثابتته په کتاب اللا کې د کولاما تحقیق کوي چې نسخ کله وي د الفاغو د ماادواړو. کلوی د معنی بدون لفظ او کلوی د لفظ بدون معنی کله لفظ معنی دواړه منسوخ وی کله معنا منسوخ وی الفاظ قران کې ثابت وی او کله لفظ منسوخ وی معنی ثابتې د راجموالا نسخ د قبلې د نسخ لفظ بدون معنی ده او دلیل د ریبان قول د حضرت عمر رضی الله و تعالی عنه چې كنا نقرا فيما انزل على نبينا صلى الله عليه وسلم كنا نقرا مګله استدعا ایت په آله قرآن کې چې کوم نازل شویو نبی علی صلاتو و سلام باندې چې اش شیخ او شیخه ایزازه نه یا فرج موهما نکاله من الله محسن سره او محسن خذا چې کله دوی نزن اسر زتی نور اجازه کوي دویما خبره موږ وايو اوسمه شي قرآن کې دلالتن موجود ده د حاضر قرآن کې درځه موجود ده دلیل یومت دو کسانو زنا وکړه د يهودو مولانو طلال اغي ور تو وی چې تورات کې خود موحسینین د پارا حکم در اجرم بي پیغمبر اسلام تلرشي هغه ته وایي چې دا غ شریعت سوی کدر جلت خبره کئ نو قبولی کئ کدر اجرم خبره کئ نو مي قبولوي ايت راغلي د الفاظ داسي دي ان اوتي تم هاذا فخذوه وان لم توتو فاحذروا ايت تشترته سوره انعام کې دي ان اوتی تم ها ذا فخذوه کما صله د جلد ترتو کړه چیرې زانی د پاره ختم د جلد, دل ہو. دل جلد, دل جلد دل نو نو ده نو فخذوه عمل او کې جی مون باندې جادیکا وا ان لم اوتو او کما صله د جلد او نکړه او ویله چې رجم ده نو فحذروا د ما قبل ویته او ورته وایي زمون کتاب رجم ترجم نشته لودیرال نبی عليه الصلاه رجم ترجمه ولا خبرو کړه لودې زمون تورات کې خونیشته الله تعالی رسول پاک تے قل فاتو بالتورات فتلوها انکنتم سابقین شتے ایت سیرتا قرآن کی ہاں ہاں دے قرآن کی دے جھردہ فاتو بالتورات فتلوها انکنتم سابقین روڑی تورات مو ویلو علی اللہ خراب دے مہی کہو فاتو بالتورات فتلوها انکنتم سابقین نو دے تورات راڑا نو یو یہودی مولا بابو زنا پہ کیرہ ہوئستو جلد والا حصے علستا رجم والا نے مندہ پیپرز جور پسیبل باغ شروع ده نو څه خبره پکې جلد نه علاوه بل سمېشته نور تورات توه عالم اولي مسلمان عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه هغه ورته ما ترکه نه غوول استه مبي رسول الله ته دغه رجم ده پکې د خیانت کوي په خوي کتاب له سوه کې هم خیانت کوي دغه پکې رجم ده نو الله تعالی غندنه وکړه مذمتي وکړه او كيف يحكمونك وعندهم التورات فيها حكم الله دایسته تحکیم څنګه کوي تعالی فیصله څنګه راځي دایسته تورات دا فيها حکم الله هغه تورات کې د الله حکم دی او دغه حکم الله نه مراد مساله د رجم د په باب د احسان کې مساله د رجم د په باب احسان کې سوال سره اوس یو زابطه عامه چې ټولې دنیا انسانان یې مڼي د امریکا د آئین یو آرټیکل د برطانی د آئین یو دفعه د یو سابېکم منڅوښوی آئین یو آرټیکل چې پنځوي آئین کیدې را منتقل کو ماغه د سابېق آئین حسابات نه شو د حاضر آئین حسابو ګرځیدا لکه د زمونږه موجوده آئین د کې بلاتصورات د امریکای د آئین راغستې شوې هله دی یو بل آئینو استفاده کوي د برتانی د آئین راغستې شوې دي د پایټمن لیجسلیچر د دو ایواني مقنننه ایوان زیرینه او ایوان بالا دا تصور غاستر له برتانی نه دا تصور آئین غاستر له برتانی نه چې قومي اسمبلی به سنډ به د دولت به ایوان ولري شي ا او دا مو قانون ولري شي وردا تصور یې ته انداغته د برتانی د آئین نه او زمونږه آئین لیکل دي نو مونږه سوایو چې د ایواني مقرنه چې پاکستان کې موجود ده د پاکستان د آئین د برتانی د آئین د پاکستان د آئین تقاضا لري آئین کې لري دا اگر چې نقله حالت نه کړو دا, دا بلکې دا آئین پدې کې بلا आर्टिकल لاسه دي چې د الف نوواله ترې پورې دغه الفاص دغه فول سٹاپ دغه کاما دغه اوقاف دغه رموز دغه وقفونه دا ټول به یې کم غوي کوم چې د 1956 په اړینو پاکستان کې موجود و او چې اوس مونږه هغه بحث کوو نو مونږ وایو د 73 د اړین आर्टिकल نمبر فلانيয়া خبره لیکل لري دا نو و چې 55 اړین دی لري و زکه چې کله غوینه دې تره منتقل شو او دا سټمپ اوله کیدو چې دا 73 آئندې اوس دغه آرټیکل 56 پاتې نشو دا 73 شو په دې قانوني خبرزان پوي کې نو د الفیه حکم الله د تورات حکم مساله بر جمع وا چې قران را نقل کلا نو فادر دی خبره وکړه چې دا صرف د تورات حکم پاتې نه دا قران حکم به فا دا هې کی ورسله لکه مغربيان سره قانون چې خبره کوي خدای پیغمبر خونه ایسه نو خوشاله بویدا خپل اساس په خبره کې ایته به د هغه ځابطه باندې ورڅابه ته چې ستا ځابطه دا ده ستا په ځابطه نهوکه مولا د قرآن حکم به په تورات نه دی اواز او بل دلیل پیدا ده بخاری لسان کی حدیث ته نبی علیه الصلاه و السلام ته او سره راغه زیه ور سره وې انه ابن هزا کان غسيفا لهدا رجل زما دا زیه ده ديره دی فلاني سړي کور کې خادمو فزنا به دا خل سره زنا وکړه و فقص بیننا بکتاب الله فقص بیننا بکتاب الله د خدای په قران زموږه فیصله وکړه او, او نبی علی السلام وته وویل لا اقضینا بینکما بکتاب الله لا اقضینا لام مؤتیل القسم اقضینا نون تاکید ثقیله قسم به استاذ اومیت سکه فیصله به قوم یقینا په خدای په قران بانده. و اما ابنك فعليه الجلد استاذي باندې کوळी دي زه کدې محسن نه دي و اما امراته هاذا هر چې ندي سړي خزر فا علم طرفت فعليه الرجم کاغي اقرار د zina وکنه هغه محسن نه ده ماغي باندې رجم دي اس نبي اسلام وړاندې تاکید سره ویله اقضي بينكما بكتاب الله او ذا ا كتاب الله فيصل وقضى له چې رجم ده له دې خذله پاره کدي باندې zina ثابت نو سپتو لګیدا چې دا, دا راځم کتاب الله کې ثابت دي هر چا داوا د نسخ ده چې زاغین وې داو موجودو ومنسوخ شل دی وایي سورای نور ول آیات نازل شو لکه چې صرف حکم د فجلی دی دی نه مونږ وایو ثابت ته فنصح کې دا ده چې ناسخ بامه اخر وې د منسوخ نه او نبی علی صلاتو والسلام خپل زمانہ کې سلو رجمه کړی دی دا سلو رجم خبر شو دا. یو یهودی حدیث د بوخاری و اما امراته زواله دوی یہودی یوهدونه والا مساله چې کوم ذکر کړل او دریم واقعا حضرت قامديه رضی الله تعالی عنها مسلم او ترمذي دا نقل کړل دا چې اونې کبي بيوا حضرت قامديه رضی الله تعالی عنها هغه نبی عليه الصلاه والسلام ترانا او نبی عليه الصلاه والسلام ته وېچ او اللہ دا الله پیغمبر تو هرني مسلم کې حدیث ده باب الحدود ترمذی کې هم دا, دا حدیث دی ورته چې ما پاکه کا نبی علی السلام ته مخ دا بیا رااله وې ما پاکه کا حضور ته مخ وګرځو دا بیا رااله وې ما پاکه کا نبی علی السلام ته مخ وګرځو حتا چې دې سلور والے مطالبه وکړه چې جی ما پاکه کا نو نبی علی السلام او سلام دې تاسو کو فیما اتطهروا کې یاغمدیا چې کې دې پاکه قام دې سمو عمل در باندې څنګه ری پاک کوم نبی علی صلوات و سلام ته ویږي مازه نه کړی نو پیغمبر علی صلوات خبر سلام خبره تفصیلی دا وروسته به ذکر کوم چې کوم ثابتي یي څنګه ايمان الله تعالی پنيث باندې د دې د اقارل دوه پارا شرايط دي چې اقرارونه بسړه 200 کی خو بیا ومر دم نثابت اقرارونه بدري 200 کی 300 کرته ووای چې مازه نه کړی دا خو بیا هم نس نثابت یي وځي چې شرايط به موجود نی. کم ته د امام رحمت الله علیه په نيز باندې داغي د پاره لازم دي چې په دې انداز بده اقرار کوي ځان باندې نو ورته وی چې په سکه ر پاکه کوي د وږي ماز نه نه کړل السلام فیصله وکړه چې دې باندې رجوم دي او بیا هغه باندې څنګهارو کو واقعه تفسیره د مستم کرا غلیده طالب له شهره واقعه تفسیره ترمذی کې هم چیرې شه باب الحدود کې او بل واقعه د ماعز ابن مالک امام بخاری رحمت الله علیه دو درے زائد مختلف تراجم اللہ اندر کر کړي کرے دا درے زائد تقریبا زماند مطالع پیش نظر بخاری درے زائد نقر تقریبا د معایز ابن مالک ترجمت الباب حرزا والا جدہ جدہی خیرے چنبی علیہ السلام تر آگے وی جی ماں پاک حضور صلی اللہ علیہ مواملہ اکرم مخید تاور آتا ہو حتی جگبان حد جاری کو از دا سنور وارا واقعات دا تاریخی اعتبار سره د سوره النور د نازلینا رستو نبی علی السلام امر کړی دی دا څلور وړاندې چونو دا سوره النور د نازلینا نو اس ناسخ وړاندې نازله د لو منسوخ رستو امر کیدل د دې غلط تصور دی چې منسوخ رستو امر شنه د عمله د پخپله د دلويش دا دل دل منسوخ نه ثابت پاتره بل قسم تفسیر د قران باقوال الرسول چې د قران د کومه تفسیر د قران په بل هیڅ کې د پیران مبرور السلام قول عمل بول چرته ګوره اوو دې دا چې قران کوم زای مجملي دا نه کوي چې قران کوم زای مجمل وي نو مجمل ته قازاله تفصيل کوي او تفصيل منوثن بزمت المتکلم تاسو حسامی کوي دې چې دا رچا کار دې اسما چې کم کلامو کوم مجمل دغه تفصيل بتکه شاید ته تعویل کلام به مالا یرزاق قائل هوک معنا پته کوو چې جو ستار سموراد بجملین استاد دی نو تفسیله منوط به زیمت متکلم ا موتکلم به قران شوک ده الله متکلم تو قران شوک دی الله نو معنا دار چې د دا مجمل آیت تفصیل دا موقوف ته په زیمت الله باندې چې الله وکي نو زبائر چې د قران په شان یو بل قران په تفصیل د قران د پرنازه شی وي زکا چې کدا قرانم د غره کې مجمل پاتشي نو دا خدای خداوندي غيناعت سره منافيده چې خدای قرآن بیا سره پاره لګلې مولانا ابو عبد الله صفندي مسلکدار چې قرآن کو سمجه بغیر پڑھدا يې ایک حد تک مذموم عمل ہے چې چا ول قرآن راغله دي پاره جي باندې بزان په وي نو چې قرآن خدای داسې مبهم را لګلې وي مجمل را لګلې وي تفصيل هم چرته نه وي نو دا قابل مذمت خبره و دا خدای را سره منافي او د تفصيل د قرآن د پاره خو الله تعالی د قرآن نازل نو نازل کړل نو داس اوه چې مثل د قرآن نازل کړل دي مثل قرآن دا نازل کړل دي او دا مثل قرآن مانن نازل دی قالب د الفاظو دا ورته رسول الله علیه الصلاۃ والسلام چې دنه بعضن المساله د حجیت حدیثم ثابته شي ذنن بس ثابته شي مسله حجیت حدیث, حدیث. نورت بوشی پر سر سید احمد خان باندې او رد بوشی پر مولوی عبد الله چکرالوی باندې او رد بوشی فا آجهانی مرزا غلام احمد پرویز بانے زکایدی حدیث تا خجیت منکر دی ایوہ حدیث حجیت شرقی ندی نوزدہ مسل قرآن خجیت گردی دل یادا مسل قرآن تفسیر دا قرآن گردی ثابت کی دا آیت سورہ النخل آیت نمبر سلور سلویخ فارد وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ وَمُكَثَّ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا أَنذَرْتَ لِكُلِّ مُنْغَمَخِستانَ إِلَّا رِجَالًا وَمَا أَرْسَلْنَا أَنذَرْتَ لِكُلِّ مُنْغَمِ الْقَبْلِكَ مَخِستانَ رُسُلًا إِلَّا رِجَالًا رُسُلًا ومار سلنا من قبلك إلا رجالا إلا رجال ما نا إلا بشرا بشرا مولي گلیو إلا رجالا بشرا مولي گلیو نوحي لئيهم نوحي تا كنا مقدرو باسي كنا نوحي لئيهم او منغا چ وحبا مكول دوئتا مازي استمراری دا كنا نوحي لئيهم فاسألو آل الزکر این کنتم لا تالمون کتاسو نپوئی گئی بالبیناتی والزبور بالبیناتی پا خججو قاتعو مولی گلیو والزبوری والزبور مانا الكتب والصحف والأحکام الكتب والصحف والأحکام پا کتابونو سیفو احکام سرا وانزلنا اليك انا ذکری منگتاتا الزکرہ قرآن لطبین لیتو بینا لیلناسی لیتو شرح لیلناسی او لیتو فصر لیلناسی او لیتو وضح لیلناسی ما نزل ایلیهم استاز مداری دادا چې تفسير د ما انزلنا وکی وانزلنا ایلیکا ذکرا نازل کری منگا تاتا الذکرا قرآن لیتو بینا لیلناسی چې تشريعه کې خلقو ته ماده قرآن نزل ليله ام تنازل شو لري دوی ته په قولکا او عملکا او تقریرکا ابو سروري کويخه په قولکا او عملکا او تقریرکا په قولکا تقریر تاسو قرامه يدنو عندي قسم تاسو قرامه يدنو واخلی کنه دا به څو نن په ټول تقسیم کې به قولکا او لعلهم يتفكرون دې لپاره چې دوی تفکر وکي نو الله تعالی ځماداری د رسول پاک هغه دا وګرځول چې د تفسیر د قران کوي دا ځماداری د رسول پاک هغه دا وګرځول چې دې با تفسیر د قران کوي یو معنا او بل معنا وانزل الیک الذکر ان اذر کریمه مونږه تا ته از دانش او حکمت لتوبین للناس ما نزل لیلهم چته تشريع کې خلقو ته دا آګه نازل شوې ردويتا له تو باندې لناس چته تشريع کې خلقو ته دا نازل شوې ردويتا به هاذا الذکر چې دوړان دې از ذکر نه قران مراد واله نو به قوله او عمل او تقریر کې چې دغه ذکر نه دا نفس تفسیر مراد واخله چې مکم تفسیری فهم نازل کړو دي دی د دې بت تبيين کې نو بيامنزل اليهم اغه سره بیا وليکه مانوز دل الهم به هاذا الذکر المنزله چې دا مانوزله قران دا دی پا دا و و و دا د دې تفسیر به کې په دا ذکر المنزل باندې نو یفاده له خبر وکړه چې دا ذکر د نبی علی صلاتو و سلام قول او عمل او تقریر ولا معنویت چې الله تعالی نازل کړې دي او حضور دا غیر ظاهریه په خپل قول کړې یا په عمل کړې دي یا په تقریر کړې ده نشوي په دې نقطه باندې څو پوج چې کوم یو پوسونه غره وي نشو پوي نه بیا وړاندې شي وانزلنا اليك الذکر اناذل کریم متا تا الذکر قران وړاندې تفسیر له توبینا للناس چې تشریو کې خلق او تا مانزل الیم دها قران چې نازل شوه لري دوی تا نور سره به باسي به کوله کا وعملک وتقلک او خبر واضح شو د کی اوسې اشکان وَعَنَّا نَزَلْنَا نَزِلْكَ رِ مُنْغَا إِلَيْكَ تاتا عِذْكْرَ حِكْمَتَ وَدَانِش نو حکمت او دانش له کومو گووي چې معنا د حديث دا نازل لجانب د الله نه قالب د دا الفاظو داورت رسول پاک په پا ول ورکړې نو دغه اغه ذکر نه اغه معنا د حديث مراد ده چې وَعَنَّا نَزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ أَنَا زِكْرِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ جِتَشْرِيُوکِ خَلْقُ دِپَارَا مَادَآ قُرآن نُزِلَ لَئِھِم جِنَازِل شِوِرُ دُیتا بِذَالِکَ ذِکْرُ الْمُنَزَّلِ پدغه ذِکْرُ الْمُنَزَل بانی چې دغه معنا په حدیث تا مشوي پوي بي. او خبر سېولګې کُل یَوْ پويش او یَتَاتَ او لَدَخ دارُس پويایا ها ها بِذَالِکَ ذِکْرُ الْمُنَزَّلِ ما خو عبارت په دواړو صورتونو د دو قران نه دي خو که ا ذکر د قران نه وای نو ما نزله اليهم سره مقدره باشه په قوله او عمل او تقویقه او که ا ذکر دا عبارت وای د اغه معنا نه چې کوم نبی علی صلوات و سلام تنازل او حضور الاسلام دا غیر ظار په خپل قول او عمل او تقویبان کی نبیه ما نزله اليهم کی ما خو بیام عبارت د قران نه وی خدا تشریبه سو باندې کی بذالک ذکر المنزلی دغه دغا ذکرمو نزل بانے پا دغا معنویت بانے اور عبارت بیا داغا قول و عمل و تقریر ندے فا علمین اکتا پاکی داشو او بل سورت لا تحرک بھی لسانکا لتاجل بھی سورة القیامہ سورة القیامہ یو کم دیر شمدہ او مکتا ہوتا آیت نمبر شپارس لا تحرک به لسانکا لتاجل بیهی لا تحرک بیهی لسانکا آو تورزان لا تحرک تو بیهی لسانکا تحریک مور کوا پا دی قرآن بانی لا تحرک نو سلی اللہ رسول پاک تاوی قرآن وایا عدل تاوی حرکت والا مور کوا پا قرآن بانی. نو تو حرک بی لسانکا بیا بیا حرکت مورکوا جب خپل لپا دی قرآن بانے نبی علیہ السلام بانے با قرآن نازلی دو اجبریل امیم بورتا لک اداوی چه فیضا باری قلب سرو وخصف القمر و جمع الشمس والقمر نو نبی علیہ السلام با حریصو پا دی چه دا کلمات رنحیر نشی نداسي بروي فائداء بريق البصر فائداء بريق البصر فائداء بريق البصر وخصف القمر وخصف القمر وخصف القمر وجمع الشمس والقمر باب تفعيل تقاضار تكرار كي اللہ تعالیو دا مكرر تلفوس بمکا لا تحرق به لسانكا دا جبلة دا مكرر حرکت مور كو پی او جملة بانده دا سيورتا وخا اس بربان سوق بلوجستان کی اعتراجو کی چه قرآن خو حضور بخبر جبلة پی حرکت ور كي. او الله تعالی منه کای چې نه حرکت مورکاوې جبل په حرکت مورکاو او بیا خونو بیل السلام مکلف نشو پرې چې قران بووي خلانک مکلف پدوي چې قران بووي پدوي چې با او ته لا تو هرک نه مونږه او بابه تفویل خصوصیت تاسو نه کبری کني دی وې چې لا تکرار سره حرکت مورکاو لا تو هرک دې لسان کا مکرر حرکت مورکاو پدې باندې چې بخپلی لا لتعجل به چې غجلت او تلوار ګندیو کې پدې قرائات باندې دي هدو اجزت بالله فاذا بريق البصر فاذا بريق البصر, البصر وخصف القمر وخصف القمر وخصف ده هذا عجزته هده حركات مكرر거든 لا تعلم اريده بس يوزلφο اكلم يا فاذا بريق البصر وخصف القمر منتوار بس يوزcede فاذا بريق البصر وخصف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر بس ده سيوزة باي؟ شهربشی دنا نور پسې الله تعالی وای چاینا قالینا تعقیق سرا علینا لازم دی مونبانه ان قالینا خلاص الزم به پر رضی تعقیق سرا لازم دی مونبانه جمعو جمع د دی قران جمعو فی قلبک پیدا توباسه کا جمعو فی قلبک د دی جمع کول ال قران ولا اند تبرک دی چې تبرک ولا قران وایم نه سې انای په درجې اول کې په تبرکات یو اقلیم شته په دې باپ کې دلغه نوابیم ښه سې جوه درجه ورکه زما په تبرکات یو کېني تبرک امر انسان ام امر انسان ویلغه <سحن> او سوي احمدوص نو دې سره کفر تورې سې احمق احمدوص سوي نو دې سره کله د یو استاد احمد شاګردي نو دې د استاد په خبره سې پويني ابس دګه يرده تکراره نه غیرته ګستان استاد هغه کې د کافر ویلغه ملګر کې دې پاتې دې پایله ګرځ پر استاد خبره کوي خو د هغه مقد دوه په خبره باندې ځان نه پوه کړي صحیح شو. نو سندې ټم ټول احمق دوستان مې لوري ښا ټول احمق دو... نو علي غپري خو د پخل کوی کافر کغه کو تاسو پاتې نه علي غپري خو د احمق دوستانو چې په خلکو کافر کغه نو ستدا مونږ سندې سپړه خیر دې روکو ګه شرمړي روکو دې ورداشي ورته وایي چې قلاعت د قران بغیر د فکر نه مضمون دي إلى حد مضمون ده الى حد هكتو اتش قران دوستل بغیر فکرون نه طول قران وای کنه داروجو کیدا ختم له شروع کڑی طول کافر زامن ده مضمون لا کیخه الک چاوی ده 70 الک سیندیش ده کیده به مسلمان نو یوب نو ده خیر ورسروی چ مضمون ده الى حد زکه چ دا وظیفه ده مسلمان نه چسای په قران به وای ده مو وظیفه ده په قرآن به ځان تو لا تو هرک به لسان قال تا جل به ان علينا جمعه في قلبك والقرانه والتكرار و قرانه فلان تکذا دار تکرار کئ بدی تکرار ته مونږ بیا کو تا نه یریږم نا تا ځکه به جمع کو او دوه مدارجه تکرار به مون کو حدیث کے راضی بخاری کی حدیث ته نبی صلی الله علیه چې د بریلې مين به هر ورځ او جماعت او ما سره به د قران کریم تکرار کو. دا ورته بیاز باندې کې کاچې د ترجم مون چر تم چې هر ځه هر ورځ او جماعت راټو او چې سورہ قران مو موه نازله دا غیر سره تکرار کو. یعنی دا ور به کوه که مونږه او ورځ کې لګیو تکرار کو. حافظان موسته کې کیږي ورځ کې تکرار وکړي. حافظان موسته کې بلکې روزي احمد احمد نوسنه تکرارونه نو دورونه شوو کړی دی ښا دورونه شوو کړی دی ان نبی رسول الله صلوات و سلام تکرار کو نبی الله سلام ورته نه ورته جبرئیل امین ورته د ورکو ښا جبرئیل امین ورته دوه کو پر رمضان کې ان نبی رسول الله يوم قبل نه وی ریسه کاله جبرئیل امین ماته روجه کې دوه دورو وکړه سوده له قرآن دو واری نو طول دو دل دل او ورو دوه اړه راتور نټول صحابه خوشاله شو ریسه کاله موږ دوه دورو وکړه یا پیغمبر رسول الله بواری دو وروکه حضرت ابوبکر او جړیدخه انته عمر ورته خلک خوشحالیږي او تجارت خلک خوشحالیږي او پیغمبر رسول الله دو دو وروکه تجارت حضرت بکر رضی الله تعالی عنہ ورته وي په آینده کال به نبی اسلام روجکه موږ سره نه ښه آینده کال به روجکه موږ سره نه ورته ولی وی دا دور ورته زکوډاندوخه چه آینده کال به کال نیمه نبی رسول الله وفات کیږي نو موږ سره بني نو ماتره هغه فراق احساس د زکه جارم ښه زکه جانته وبکر دی له تانانو د پد کایکو پهیدا ښه د پرموز پهیدا پا د پاسرار پهیدا حستی او کښته امت راچو ابر د فارسي شاعر دل خطعبير ته کړل دي چې او کښته امت راچو ابر ثاني اسلامو بدرو غار و قبر. او قبر حستی او کښته امت راچو ابر ثانیے اسلام پیغمبر اسلام پسوی مسلمان څو ابو بکر بدر کې دوي مسلمان ورسلو کو ابو بکر غار کې دوي مسلمان ورسلو کو ابو بکر او قبر کې دوي ملګري ورسلو کو نو ای ثانیه اسلام, و غار و قبر. اسلام دیم بدر دیم غار دیم قبر دیم. اسلام دین د بدر د غار دین د قبر دین ثانیه اسلام او بدر ان غلينا جمعه او قرانا فَإِزَا قَرَانَاهُ فَإِزَا قَرَانَاهُ فَإِزَا قَرَانَاهُ الله تعالى ذان تنسبتك فَإِزَا قَرَانَاهُ قرانا كَلَكِ مُنْغَ الْوَلُدَا قُرَانَ تَابَانِ لِهِ نوارتقیدو لكي بواسطة الملك خدا يبقى قبلك ورتن الولي سوك الولي فرشداء فَإزَا قُرْآنَ فَ قراءته تتبعه للقراءه تحريك مقوا اتباع القراءه ثم ان علينا بيان ابيات اكثر من باني بيان هو ثم ان علينا بلازم من باني بيان هو تشريحه وتفسيره لدي قران بيان تفسير وتشريع دا من باني لازم دا نو خدای پزان لازمه ک اوز ده اللہ جانبنا ده ده قرآن ده تفسیر ده پارا یو دویم قرآن چر تنازل شوئے ده یو دویم قرآن چر تنازل شوئے ده نو فتا عین القوتا بس بیا پتا ہو لگه چه دویم قرآن نئے نازل او اللہ تعالیٰ پا زان لازم اکرا او د ایفا عادنا خدای زان لا تعلق کیم ندا وعده خامخا پورا کرده نوستا ده پارا بل مفر نشتا. سوائی دینا چی اقرار کې چې چی ان انہا علینا بیانا ہوا لخبرا دائی دا پیغمبر پا قول عملو په تقریبان سابت اقرخا ثم انہا علینا بیانا نو دا مسئلہ دا دا خجیت حدیث او درے منوغا تفسیر دا قرآن بے اقوال صحابہ نا غروان دینے خود دو قسم دیو قسم دی تفسیر دا قرآن پا قرآن متسلم او تفسیر د قران په قران منفصلن دا یو جنس د نوع دي یا د یو دو د سنف دي نو تفسیر د قران به اقوال الصحابه تفسیر د قران به اقوال الصحابه د دې پارلم به لازم د تادیل له صحابه هر چي عدل له صحابه وو دي ثابت ته په نصوص د قران زکه چې بذات مخاطب پدای قران باندې اولمن بذات دغه صحابه وو او په زمانہ د نزول قران کې زمانہ د نزول قران کې چې الله تعالی به اهل ایمان تذکرہ کوي نو د صحابه تی مرادی اولن به ذات او نبی له سلام زمانہ کې چې الله د متقین صفته شي لذينا يمنو بلګي هغه زمانہ کې داخله څوک صحابه بیا الله تعالی خصوصیت سره دوی ته مقام ورکړي سورہ البقره ايات نمبر 11 و اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء و اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن امان را لية کما آمنالناسو لکا ایمان را لدے اصصحابةو الفلام پا انناسو ا ایمان را لية ک climbان السحابة مامس داریه دا کما آمنالناس مامس داریه دا نسطم اولش کالمان اس حابة ایمان را لية کما آمنالناسو کامان السحابة قالوا نريد ان نؤمن اايا ايمان راو كما امن السفها كا ايمان السفها وشأن ايمان السفها سفها جمل السفيده سفيه ما يفعل شيئا ولا يعرف عاقبته من يفعل شيئا ولا يعرف عاقبته توسړې او کار کې او انجام نه الا انهم هم الصفاء ترديد قولهم وتعديل صحابه الرسول ده جمله ترديد قولهم وتعديل صحابت الرسول الا انهم هم الصفاء خبردار دار الا حرف تنبيه ان حرف تحقيق تكرار الضمير تكرار الضمير ده دا پار دا ترجیغ دا صفاحت تا بی من قالتا چه دا صفاحت راجو دے چاہتا چه سوک صحابو تا صفی ہوئی دا صفاحت واپس مغاد دے چاہتا چه سوک صحابو تا صفی ہوئی علا انہم صفاہو ولیکن لا یعلمون علا انہم ہم صفاہو خبردار تاکی سردوی ہم صفاہو ضیب وقفان دے ولا لَا يَعْلَمُونَ لكن بِي نَبُوِيِي جِي وصولان ده هو چه اللہ انهم ولا او دلتے ہوئے اللہ انهم الصفاء وَلَاكِنْ لَا يَعْلَمُونَ قلتے تنفذ شعورو کرا دلتے تنفذ علمو دا نكتور سرولی کی چه نفذ دا متصور دا پا امور دا فساد پا عقل معلومی او دزيد قولو عمل دا منافق ظاهر الفساد دی خدای کې عقل او شعور نشته چې په دا فساد باندې ځان پوي کی او ولک الا يعلم علم دا نفد علم په امور نقلیو کې دا نفد علم په امور نقلیو کې دا سوفا دی او عقل مل صحابه دی خدا خبره موقوف ده په نقل باندې او دی اتباع دنقل نکی خواه لیه اللہ والا خبرن منی رسول اللہ والا خبرن منی کنی دیا بے زان تا کم اقل ویلیو صحابو تا بیا من ویلیو دا مولی کل وردن ہاں بل زائر ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہو الہدا کم سورت تے سور نسا ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہو الہدا وَيَدْتَ بِغِيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ سوئم آيات ته ها شباقم اسی از دو ده آيات نمبر يو سلسوار لس تا خود الوانديني نمبر دا نمبر تير ها آيات نمبر ایک وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَى شاقق يو شاققو مشاققتن فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق ده شقاق سادہ اردو کی ترجمہ کیگی درار دیوال اُسلیگی مِسْكِ چَو دے راشی درار شگاف او شقاق مؤول دے پا غنات او پا عداوت فعنما هم فی شقاک دیفع عناد و عداوت کی دی حق تحق نوی دو دشمن اید واجه ومن یو شاکق الرسول ومن یعادی ومن یعادی ومن یعاندو ومن سوچ مخالفت كي غنات كي دا اللا فيغنبر صرا من بعد ما پس دا غنات تبين له الهدى اتتزح له الحق تبين له الهدى اتتزح له الحق شرطة حق واضح ش غير سبيل المؤمنين او اتباك غير سبيل المؤمنين غیر دلار دمومنانو نو المؤمنین کے الفلام غاہدی دی مراتن مومنین دا زمانے دا رسول پاک دی نو ویتبع غیر طریق الصحابہ ویتبع غیر طریق الصحابہ نواللہی ما تولا نواللہی ما تولا نواللہی ما تولا, تولا حاصله ترجم ادا دا چنو فوضوووو الاما اختارا ہوا نفویدهو الاما اختارا ہوا ننگده اس پارو چې چده انتخاب کرده ونسلی جہنم ونسلی صولی اصلاء پا ماناد دخول الا قغر جہنم ونسلی جہنم پا اصلی اصلی اصلاء انکی ادخال الا وسط الشیخ الاصلاح ادخال الى وسط الشیع وقعره ادخال الى وسط الشیع وقعره نو اتباد غیر طریق صحابہ دائی بطوره عطف ذکر کا دیو شاقی کے رسول سرا او دا عطف یوگوند شقاک الرسول لکھا عطف دی افادی دیوگوند شقاک الرسول لپارا دی چې ته باید لارې د صحابهو نکول ناشقا قر رسول الله او دیو جن نبی له سلام و سلام فرمایل چې من احبهم اورتهولې کوي دیو جن یې فرمایل چې من احبهم فبحب احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم چا چې محبت د صحابهو سره ساتل دي نو زکه چې زمامل ګرېدي فبحب احبهم معنا زکا چه ذمان مل گری دیزی خواقیم لزمان مل گریم خواستی و من ابغظه هم ف بی بغضی ابغظه هم اچا چه ور سره بغض ساتل دنو و ذکا چه ذمان مل گری دی زی بدیشم نزکه زما صاببا دیشی و من ابغظه هم ساده پختو کې به ترجمه دای چه چه ور سر محبت ساتل دن و ذکا چه ذمان مل گری دی و چه ور سر بغض ساتل دن و ذکا چه ذمان مل محبتی ور سره ساتله به زکه چې زما عمل نویزی خوخم نویزی زما عمل هم خوخبی چې ور سره بوغو ساتله به نوزکه چې زما عمل غری دی نویزی بدیشم نوزکه زما عمل غریوم بدیشه ومان بغضهم فببغض يبغضهم زي بدیشم نویزی زما عمل غریوم بدیشي وصل بتا خبردوم لذا چې اظهار د بغو زما عمل غرو سره کوي او مر سره نکي نو دای د دا وستوب دا ده د تر سیبور سره به خپل وکړ دا, سر دا خبرو سره خپل بهول کوي چې اوس اظهار زما ته بغوز نه کوي د صحابه او د بغوز کوي نو وایسته ده د وسان دي دا سره به وایو چې د وسان دي د دی غیرت مظاهره نشو کولی چې نیخ پنېق پر رسول پاک تنقید وکړي دا دی غیرت مظاهره نشو کولی چې نیخ پنېق پر رسول پاک تنقید وکړي صحیح شو. نو دا والته یو ځابه کوي چې اصول د شرع سنور دي او دلائل د صدق نو ووډه رسول پاک وهم فلودي په تتبو استقرا سره او کډ ور تلیکي ځکه چا په کې پنځمونه زمونږ سره سره خلاف نشته ول بدارت تتبوي څه دلته شناسينو بالکل داسه خلاو د ماو سره بناسي كن شلته د دشمني تصور نشته چا سره دشمني تصور نشته هي چا سره د دلیل دنیا کې خبره کو او د دلیل دنیا کې اوروخه دلیل دنیا کې خبره کو او د دې دنیا کې اور نو خپل ملګری مو اړ د دلیل دنیا کې خبره نه کوي موږ سره اتفاق نه کوي هر کله پر دې سره اړ د دې دنیا کې خبرو کینو موږ او سره اومانو چې باید دا ټیک وای تاواله خبره سیده او هغه زید حق لمند لا خلاصيږي چې کوم زې سړې د تعصب شکار شي نو تعصب دي دوی چې زمو ملګری سوي بس دا ټیک تا د بل مرګره چې سوي د غل غړ د تعصب وای خبره تعصب ساده په تا تابیر دی دا ر تعصب څنګه اوس د تعصب کلب د جماعتي دا تعصب کلب د قومیت بنیادباني دا تعصب کلب د قبایلیت بنیادباني د قومیت بنیادباني چې پښتانه څه کینې دا دقیق کوي او پنجاګې چې څه کوي دا ټول غلط کوي د قبایلیت په بنیادباني چې روغان یې څه کوي نو دا دقیق کوي او چې ګوجان څه کوي ډټول نه راو کوي دا کومي ځکا صوب ده دا بیا کومي ځکا صوب ده نو موږ دلته تعصب نه بلندو بالانا شو دا موږ تعصباتو سره تعلق نشته ولا اجر منكم شناعن قوم ان لا تعدل رسول پاک ته چیر ټول نه لوي تعصب دا خو د شرک او توحید په اساس باندې پیدا کېدل په کار دي خو الله تعالی وې چې نه انساني ثابتي او په شرک او توحید نه پاماله نه انساني ثابتي كي عدل بكي مخلوق خدا صلان ولا يجرمان نكم شنعان و قوم على اللا تعدلو كي اصره در دشمن نو دا عدل لمن دل الاس اخلاس نشي دا عدل تقاضا دا, دا كحق د دشمن وناغره پاره تسلیم كخا او دا عدل تقاضا دا, دا كحق در اخبال پلار دينو دا غين انکارو كخ سيشون ملتا بدية تناسيخ دلتا بدية تناسيخ خبر بدعا كوي اسبود ملاصف دي اموسره جمعیت کوم دي خبره غلط کړې موږ بهي خبره غلط صحیح شو احترام په خپل ځای پر سره کېنو زمونه جماعت ملګره دي زړه کې ولا ځای ورکو او خبره سره زمونږه اتفاق نشتا صحیح شو او بل څوک دي صحیح خبره کړې نا موږ سې کول وسړې دي او خبره دې سړې توپ کړې نا انظر الی ما ولا تنظر الی من قال غره وای ما قالته ګوره من قالته مو ګوره ما قالته ګوره ما قالته ګوره او من قالته مو ګوره نو مونږه ومن چې بس چې سره مو اكيدد پیداشي هغه د حق ما یارو ګردم هغه د حق ما یارو ګردم چې هغه د حق ما یارو, نو, حق ما یارو نو, نو بس بغیر څه به تحقیق نه لګي به هغه نشړکوخه لګایو بیا مونږو دابا مونږ ځای پد استاد باندې عمرت کو سې شو د په پلوس بلکې خپلوس د ازمږه او استاد وړو وړو کې سره یو په اصلاب کې وبلا علماء سره د ازمږه د نظر اختلاف وکړه جلال الدین سويتي وړو کې سره د لوی سره دی ها نو سره دی جلال الدین محلی نو سره همږه شاګردانی تفسیر جلالین کې جلالین کې شاګردانی او باقاعده درسی निजामي کې مونږ بغرا زور چې د انګه بنګاوي صحیح شو او سره دا راز مت تاسو نو عالم سره په خبر کې اختلاف کول دا د دې د ده چې دا غو د علمی مقام له تا انکار وکړو خو هغه معیار نه نو چې معیار نه دی نو خبره او تحقیق کی غلط کې دي خبره او تحقیق نو موږ مسلمات مسلماتو خلاف خبره ده اوس د اسمت انبیاء پزیت برواني جراودین سویټینو موږ به منو نو انا که اوسمت انبیاء نحمسلمو مسلده اجلار سویټیو محلی البته مونږ په کتابولو چې په خوابا مطابق منو مطبعه باندې سو کلمی کتابت مو سو نو جلال موحلی او سويتی چې کوم ځای وو ناغه ځای را فزیان ډېر موجود نه د خبستونه ځای په ځای غي کړی دی ښا د خبستونه ځای په ځای موږ چې دا, دا غي ته ور ور ور ور ور, ور, ور منسوب کئ چې دا غي کړی دی ښا دا, دا, دا چا اوس کئ دا چرته لو چا چې کیږي اشیغا او دلائل د صدق نبوت د رسول پاک صلی الله علیه و سلم دا هم سنور دی په تتبع استقرا سره یو اطلاع د کتب سابقو او د انبیا سابقو وکانو یستفتحونا بالذین کفروا هه فسکت وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا یهود د خپل پیغمبر او د کتاب د دل اطلاع د وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم در اټلو پاس اساس افتخار به کو په مقابله د کافرانو کی صدا سے خاتم النبین پیغمبر برزی دا, دا نبی علیہ السلام به حقانیت او دلیل دویم معجزات د رسول پاک صلی الله علیه و سلم دا, دا حقانیت بلدلیل دلیل دریم د نبی علی صلواته والسلام د مستقبل باب کې اطلاعات تر زمانی د صحابه او فورې د صادق شوي لکه نبی عليه الصلاه والسلام حيوته سين متعلق وي ان ابني هاذا يشبهني في خلقي ستقتله الفئه الباغيه زماده بچي بشهيد کی تا خبره صادق شو پیغمبر علیہ الصلاه والسلام باندې ولادو ورثه حضرت ابوبکر حضرت عمر او حضرت عثمانو جبل اولر زیدو پیغمبر علیہ السلام علیہ خپل قدم مبارک را خلاصو شو وی اصبتی آسو بیر فا انما غلیک نبی و صدیق و شہیدان تینک یو پیغمبر دربانی ولار دی بلدربانی صدیق ولار دی دو دربانی شہیدان ولار دی ناظرتی و بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان توقع تلخ نبی علیہ السلام اتلاوک را دوار نولان دی چیستاس و مرک مغتولین ظلمن بئی نبی علیہ السلام حضرتی علی تا ہوئی چه اشق ال اولین غاقر و ناقت صالح لن بنو امتنو کی طولنا زیاد بدبخت تا سڑی آگا چه دا سالح علیہ السلام اوخی شیدہ کریوا اشق ال غاقر و ناقت صالح و اشق ال آخرین کا زمان امت کے لیر بدبخت تا سڑی جتا با د رتل د مخکینه اطلاع ملاو شو چې زو په مرگ مرګ نمرم شهید ولبشم او ر سار مانځکی د جمعهت محراب کې ابن ملجم خارجي دی هغه شید کو د جمعهت کوفه دی د رتلیا د ایالاتو د کور نه د جمعهت پورې تقریبا 75 کس فاصله ده مو کتل ا دې محراب ته میخ پنېغه لار دا در تلوی जिल्हा تانه کورن راوته ده او کوم ځای چې دا در تلوی जिल्हा تانه وینې توښيو وا هغه ځای نه اوس پنجره تا وکړيده او ګټي لیکري د رپورټ د پمستشهد الامام علي ابن ابي طالب رضي الله تعالی عنه نو دا مرتشهد سره محراب کې مستخیم ضمانزو وقشه لا د جمی وختونه نو ما موناسه تمه دغه په ډول ولیدای جم او کوه دا د هغې مرتشهد نمس بخین جمع دو په دو موکڑا دا حدو تیلوی زیلتانو مستشهد کی جای شهادت کی مستشهدو الامام علی ابن ابی طعب رضی اللہ تعالی عنی ابن ملجم اغا دا تیلوی زیلتانو شید کو دارنگی بلا دیر پیشنگویے چې زمانی د صحابو پوری اغا صادقی ثابت شوي او صلورم دلیل جماعت دا صحابو زکه دا بزاد د نبی له اسلام شاگردان دي او دنیا کې مسلمانه زابته دادا چې د شاگردانو کامیابی د استاز کامیابی غنل شي او د شاګردانو نقص د استاد نقص غنل شي هر څه کولین چې ابراهیم الله له زکه طالبانو ته د ستاره فضیلت څخه له پسرو نور ته یو وصیت کوي چې خپل خپل وطن ته لاړ نو زما پټکې زما سره و نه غوره بیا به ورارتشرې ای حاصل دا چې تا کم حرک کات کې نو خلق بیاات ته نه من سووب کوي وي به چې کم دله استاد ورته دا نهنسړی تو خوول دی نهما بهڅو پیژ نیوم نه او طب به ما دپاره سبب جوړ زما پټکې به خلکو باې او چاله دکه د شاگرد نقص دا د استاز نقص ګه شي او د شاگردت کمال دا د استاز کمال محسوب کېږي. په دې کال کې یو کې چې رېزالت خرافه دي نتیجه خرافه دي نو پروفیسورانو ته انکریمنټونو ولګي تنخواه کې تنخواه غانې زیات شي او چې رېزالت نکارو دي نو پروفیسورانو ټولو ته ډیپارټمنټل اکشن لاند سزا ورکوي شي یو د لاهور د کالج نه چترال ته بدل کی او بل دیر ته بدل کی او بل پاړه چينار ته بدل کی دا ډیپارټمنټ ول سزا ورکي چې تا علاقه سره تعلق ساتي نو ژوندان سره ټکي نه وای ټول ژوند پرې میخې سړې لهداز اترو کور لری کور واړېخه په کور لری کور غواړي چې حواشي او زواید د ختم شي نو دا ورته سودا ورکي نو سفیر ژو ژوندان دي استاد زو دا میلوشي او کمه یې ژو ژوندان دي تنخل چا دې ته شي استاد دې ته شي نو د نبی رسول الله و سلام د صحابه دا غي مزمت دا حقیقتا د نبی رسول سلام مزمت دی نیبلی مسود سے وہ فرمائے چلے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کانو عبر الناس قلوباً و اغمقهم غلوماً کانو عبر الناس قلوباً و اغمقهم غلوماً دو جنوب پا اعتبار انتہائی فاکان خلکو او د غلوم پا اعتبار انتہائی دنگے و مضبوط علم لر او الله تعالیٰ قرآن کریم کے لغمت خو تعریف کی والذین مغہو اشداء والا الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورزوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التورات ومثلهم في فی الانجیل دا دا بیان دا تورات کیم پیغمبر دا صحابو تذکرہ تورات کیم و انجیل کیم مثلهم په تورات او مصلوه په انجیل داړو دوی بیان دي تورات کې هم او داړو دوی بیان دي انجیل کې هم د بیت المقدس د يهودو له کنټرول نه اغخته شوې تورات په بیان باندې خو له ته عمر دور کې خو عمر رضی الله تعالی دور کې چې کله صحابه د بیت المقدس مهاسره وکړه او يهوديان او ځان باندې کبه بیت المقدس کې نو دایته یو شرط روان دی استاسو امیر دی دراشې موږ سره خبرو کی نو ټوله علاقه ته غفتی وو یو بیت المقدس پاتیو وی موږ لا شنو چې ته سرندر کیګو واستاسو امیر دراشې حضرت ابو عبید رضی الله تعالی او حضرت عمر ته اطلاع ورکړه حضرت عمر تیارې وک ځزم روانې یو اس باده مشیرانو ورته وی دي مخالفین لو ورتک دی پهات چې موږ په روپ قائم شي نو یو خو به طرف فوجي جرمیل جامو په دې عام خپلو کپړو کې بنځي او دوین د بیرزون یعنی یانه د اعلی درجه اصبانو وسور روانه لکه مانا بل پجارو کې بنځي یا مانا بل مرسډیز ګاډي کې بنځي دا رقیبر زون دا غا زمانه مرسډیز د عمر یو تانو د ما سرو مانله کپڑے دا ورډي واچونه او چې اصبان څنګه ور اوجه ش ملاب برابر شه پینو چې بیا را کو شو ورته وله به زما د نفس کې او تععااللی پیدا شوه بزم او هوا وکه چې په حراقی بیرزون سوورې د فوج جررنیر جام چولی د زما کپړی ماته راړی او زما خپله و خمال را وړی د په غانې شو چې کله باید مغته شو شوغ ییانو مشاهده کوله چې دغه دوی خلیپله روان دی د بغ څنګه در وکته غ فورې تلا ورکه لا سپور ته چې بسمونږ سره انډ کېږو د ژوند قبل او د نړۍ د مشرنارت او مرته پوسوکو ویجت تورات کې دا تذکره و چې بیت المقدس چې د نبی عليه الصلاة و السلام خليفه اغا کل فتحکی نو هغه په حجازي مرکب باندې سور را رواني حجازي مرکب وي مونږ دی اوخه توایوخه حجازي مرکب مونږ اوخه توایو او تورات دا تذکره کوله چې دا غیغ دا, غی دا اغه باندې به فقرو مسکنت آثار ویخه مستا کورتې ته اوستاکمې ستې ټوټې نه دی دلی دي ورته عمر رضی الله تعالی نووی چې دا هغه خوبه تعریف دي چې زما ځکه دارا اوشتل چې دا هواي نفس ته قذابانه تلخ خمره کني به ما مطالق شوبه پیدا کړي جزاخ خلیفہ نه ده دا هغه خلیفہ نه ده ذالک مثلم فی التورات وبثلهم فی الانجیل او بیا نبی علیہ الصلاته والسلام د بزو صحابهو لپاره دعا کړيده د فقاهت فی القران یا د تعلم د قران تفسیر په اقوالو صحابه و لیکو دا ورته ورته چې حضور دعا کړيده ورته مور ورته خپل بچی ابن عباس راوس ویجی راستار اور دې د ترز ویر دعا ورته وکړه نبی علی السلام دعا وکړه اللهم فقهه فی الدین وعلمه القران اللهم فقهه فی الدین وعلمه القران اللہم فقیهو فی الدین وغلمهو القرآن خدای ذل فقہت فی الدین ورکے ورک او قرآن ورطا ورخے نا اللہم فقیهو الدین اونوی افادت دے خبر اکرا چھ فقهو الدین او فقفی الدین دا دو جو دا امور دی فقهو الدین دا غلومی روایتی لہازا سرے ہوئی دا جزیہ دا شاملی کلی دا او دا جزیہ دا با خرر را اقلی کلی دا اسی او جو زیا کدتا کتاب کې نی معلومه نو دے پدے باب کې دا قوت نلری چې خپل اجتحادی قوت صرف کی او اگل انا مسائل سے جواب نو دے فقیه الدین بے خو فقیف الدین ندخا او مفتبایت سی فقیف الدین بی خوا او تے امن عباس مطالق نبی علیہ السلام زکا دعاو کراللہ وفقیو فی الدین وعلم ہو کجوز یوړ ته زمانو روایتن مي معلومه چې دې په خپل احتياط داغه استمبات کوله شي ښا داسي یوړ ته وې او نبي عليه الصلاه والسلام د صحابه او کو وی فرمایل خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشل كذب وزړه یې نو فرانسو ریکي چې اوس دا قرن برسول پاک کم قرن دی خیر القرون قرنی نو دا ممتد په زمانه د خلفای راشدی د ټولو ته زمانه د رسول پاک خو هر تلې دلته دا دور تر خیر پوری دا زمانه د رسول پاک دا. خیر القرونه قرنی او دغه وخت کې مراجع اوم زواد د صحابه ووخه علميات به هر څو رجوع بچا ده کده صحابو ته بچا ده هرته موجه دور کې بلا تابعین به اناسته کا هرته دور کې بیا بلاد ی ر تابعین ناس تو علماء بیفتا په مقام باندې اگر ځنه مستدلې او چونکه صحابانو لهدا لفظ قروی دا ممتد تر زمانه د حضرت علی ابن ابی طالب او پدی الفاظو کې په خپل اشاره دلته ځکه له لفظ قرن دا لفظ مشترک دی بین المعنیین زمانه تم وای خرتم وای د وای سر کې تذرصوی خر سینگ نو لفظ مشترک اووی آلانکه پا افاده دا مانا که استعمال دا لفظ مشترک اولان نده دا آنگا لفظ اولان دا چه واحد دا مانا داری بس نو حضور علیہ السلام داسیم بیلشو چه خیر لوقات وقتی خیر لازمان زمانی خیر لازار عصری خیر لحیان حینی خیر دوہور دہری دا تولی بیلشو دا تولی پری خودل خير القرون قرني لو لفظ قرني صلو حروف دي قاف را نون یا قاف حرف اخر ده د لفظ صدیق او را حرف اخر ده د لفظ غمر او نون حرف اخر ده د لفظ عثمان او یا حرف اخر ده د لفظ علي نو دي قرني مراد عصر درس د خلفای راشدین ده رضوان الله تعالی اجمعین توصیق الردوی کو فخر القرون کرنی او سید الحسامی هغه په باب ده صحابهو کې او د اولویت د تفسیر زدوی کې نکلی دی, دی, دی. وذلک لفضل اصابتهم فی نفس الرای وذلک لفضل اصابتهم فی نفس الرای بمشاهده التنزیل ومعرفه اسباب النزول ریب القرآن التنزل مشاهده کول ناس په نبی اسلام باندې په با قرآن نازېده او سبب د نزول بو ارته معلومه او معرفت اسباب النزول لهدا چا نظر کې چې د ټول مشاهده هغه د واقعیت تناظر کې د الفاظ او خطت بکو لشه به دا وینرا په دی خو تفسیر د پا قوال دا تابعین او د طبغ تابعین باندې وکدري زماني زمانی له صلوات و شهادت ول وبالخيريت کړې خیر القرون قرمی صحابا ثم اللزین اعلونهم تابعین ثم اللزین اعلونهم تباقو تابعین ثم یفشل کذب سلو رمہ زمانہ بیار دروغ دا حضور علیہ السلام وی پیدا کیجی چاہ بانے سلو رمہ زمانہ بیار دروغ او بلکسم تفسیر موافق د قواعد و صرفیو نحویو یعنی اول به تفسیر د آیت کې پا آیت متسلن معلومی کمون فسلنی بیا بیا قوال رسول و افغالهی بیا بیا قوال صحابہ بیا تابعین تبا تابعین او دا غینبات مطابق دا قوائد صرفیو نحویو شدہ لفظ پا دی معنی مستعمل او دا ترکیب دا دی معنی لپا رول شده حضرت الامام ولی اللہ عدده رحمه الله فرماي شدہ خبرہ پی جندل لازم دی شی مفسرین فرق او جماعتونه مختلف دي فرق په تفسیر د یو آیت کې روایت کې د آثار او مناسبو آثار او آثار عامي حديث مرفووي موقوفي قول صحابيوي د تابعوي که خبر اسرايليوي زه خبر اسرايلي په جمله حجت دي دوځي د قول د نبی عليه صلوات و سلام نه چې خضوعا ني ولا حرجا وخضوعا اهل الكتاب ولا حرج ما دکې اسرو کاون نشته اهل الكتاب ونز دکې ولا حرج خضوعا اهل الكتاب دا سونوچو خضوعا اليهود والنصارى ولا حرج بلکې اليهود والنصارى نه تعبير کو پال الكتاب باندې نو مونږ ورته کې دوه چې ما يحدثونكم عن كتابهم هل کتاب على كتاب, كتاب لدې چې ته حدیث غنړ کتاب کوي مادام يحدثونكم عن كتابهم نو مطلق خبر اسرائیلی لا حجت ندې فل جمله حجت ده او دات نکا د دا محدث مفسر ده بعض تفسیر کې لکه ردې طبقي سره ده حافظ ابن کثیر به وایي او آیاتوي نبی از روایاتیو برمارو لگوی بی کال حدسنا وقی ابن زیاد کال حدسنا فلان حدسنا فلان غن رسول الله وحدسنا معنو بن یزید عن فلان غن ابن عباس بس دا از او برماری لگو لی یو زیر تا دمرا ډیره او کیب لی دی روایاتو در کی کتلی مو دی ابن کسیل تیر تا مکتل دی دا کسم مفسر تا محدث مفسر وی خوا او بالجماعت دا آغا دی چیا غي په آيتونو د اسماء او د صفاتو کې تعليلات کوي بيده پاره چې صرف او کې د ظاهرنا په قصد تنزيه الله تعالی يدل لا فوق ايديهم د خدای لاس دي لاسو نه ده خدای لاس نشته الله تعالی د لاس نه منزه ده او د خالق ته د مخلوق سره له دغه مفسرین د تنزيه لپاره ان غي وای چې دا اعلیٰ دا مستظمز د قوت لا نید اللہ عبارت ده قدرت دا الله تعالی نه چې قوت الله فوق قوت ہے۔ دا سرکو کد ظاهر نه ید بوت پلازم د یت باندې مو اول دا طریقہ د متکلمین کې سب مفسرین را ومن جمله د غیث قیما مرضی تفسیر کبیر کې علماء آلوسی تفسیر روح المعانی کې بل فرقه اغی استمباد کې د آیتونو نه د احکام و فقهیو دا و فقهیو او فقہیو د قواعد فقہیو او د اصول الفقه جواب ورکې د تمسک د مخالفین دا طریقا د فقها او د اصول یان مفسرین له وهنفیه کې جار الله زمخشری صاحب د تفسیر کشاف چې د علم کلام په حواله معتزلی دی او د علم فقې په اعتبار حنفی دی دا عجيبه شي دي یار لازم مخشری او دی راجيبه شي دي دا عقایدو په اعتبار معتزلی دي نجپا قیده کی دا څو کلک باب د اعتزال په اثبات لګی کلک مذہب د معتزله ثابت دی اجه فقات تراشی نو د حنفیو دومره فوخ وکړه یا امام نصفی صاحب تفسیر مدارک او پښو افیولکی دغه امام صیوتیو محلی مونږ ټول حنفیانو د کتابو یې درسلی زامی وقوف لکه حنافيان ټول لګيایو جلال الدين وايو د سيوتیه د محلي کتاب او دا چې پوخ شافیان دي ډول چې قسمه کوي دي چې الشافي استدلال واخامه ظاهرې ښا وبه اخذ الشافي او بلडला هغه ایزاح کوي د نحوه د قران د لغت د قران شواهد ولا راډه کلام عرب د عربونه کما قال المتنبي وكما قال ابو نواس وَكَمَا قَالَ فُلَانُ وَفُلَانُ وَكَمَا قَالَ زُهِيرٌ دیوان الارب ناولا شواهد پیشه دیوان الارب نا شواهد را پیشه دا طریقہ دا دا نحوی وفسر دا علم بلاغت دا ماهر دا علم معانی دا ماهر چه